Sziasztok, ez itt a Click Play 128. adása, én Neurotik vagyok, és itt van... Michael, sziasztok! Igen. És nem készültünk semmi extrával. Nem készültünk semmi, annyira nem készültünk semmi. Kicsit el vagyunk taloldva, ugye? Mert a múlt héten kellett volna fölvenni, de témasa volt még semmi. Meg időse nagyon, igen. De most se nagyon van téma, úgyhogy majd beszélgetünk az időjárással. Miki, feléteg <gül> süt a nap? Igen, itt most nagyon süt, nem tudom arra mi a helyzet. Itt is süt a nap. Jó van, hát akkor köszönjük a figyelmet. <gül> Nagyjából ennyi De tegnap. Várjál, várjál, várjál, tegnap esett. <gül> Micsoda fordulat. Erre nem is számítottam. Hát, nagyobb fordulat, mint mostanában a játékiparban van. Hát igen. Bár, bár az első hírünk, és akkor ezzel kezdtem is, Oly, annyira már nem friss, ugye, mert mindegy. <gül> De, hogy bejelentette a Nintendo, hogy jön a Nintendo Switch-nek a Light verziója, ami lényegében egy nem Switch. Igen. Csessinten. Tehát, hogy nem lehet lekapcsolni róla a joy és elvileg tv lehet kapcsolni, nem, úgy nem tudom, lehet, hogy ez egy teljesen tisztelni handheld konzol verzió, amivel, hát szerintem igazából a Switchnek a lényegét nyírják ki, de így, így megjárul, de, hogy van erre is piac. De így meg a, a 3DS, 2DS-es dolg helyet adnak egy újabb, jobb verziót. Tehát, hogyha most, ha, ha, ha úgy veszed a Nintendo Switch, az az volt, hogy van az otthoni konzol, meg a hordozható konzol, és az a kettő között volt valahol fél úton. És ez... A kettő az egyben, túl van. Kettő az egyben, igen, de hogy most ezt Sosor, a sávot és ezt a sávot eltolod a Switch Lite-hoz, akkor kapod meg azt, hogy ez, ez meg hordozható is, és nem lehet nagy konzolként emlegetni, de az ereje az meg ugyanaz, ha minden igaz. Jó. Ja. Ja, csak hát nem ő... lehet levenni. Ugye marha jól néz ki, de én mindig azt mondom, hogy a switch az egy, az egy jobb megoldás, mert azt mégis rákapcsol a tévére, hogyha úgy van. Jó, persze, szerintem azért sokan használták a switch-et is úgy, hogy tévére szinte sosem tudták rá. Akkor Igen. Nekik ez a megoldás jobb, mert elvileg olcsóbb lesz. Igen. Mert is az, az Igen. Valami ilyesmit tudok róla. És hát én még az egyetlen, hogyha handheld-ként használ, az egyetlen negatívum, hogy nem lehet róla a kert, mert, az egy az mi a kontrollereket, mert ugye ez egy bőfrat valami. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy itt leszerem az egyiket, az a léjátszok, leszel a másikat, aztán a meg a Béla, szóval az, az, hogy nem működik, viszont úgy tudom, hogy lehet hozzá használni ezeket a joykonokat, hogyha veszel hozzá pluszba. Igen, igen, igen. Lehet, az, így működik. Ugye a reklámon mutatták, hogy a VanTo switch, a, a mérten híres one switch játék hogy maraddelkán árulnak a cucchoz az játszható eszer is, hogyha van hozzá ilyen mozgásérzékelős csajkolod is. De, tehát nem értem, hogy Adom miért a hogy rögtön a legjobb játékkal kezdték el reklámozni. Igen, de meg akarták nyugtatni a Vantu-Switch rajongókat, hogy, hogy lehet ezzel is játszani, ha megveszett 13,500 forintot. Azt a de ott. Tehát nem maradnak ki a szarból. Tehát nagyjából ez volt a, a reklámnégy is. És annyi, annyival jobb, hogy később van most podcast, hogy közben bejelentették, hogy a switch is kap egyáltalán, és annak lesz nagyobb aksia. Igen, Tehát igen. ki igen. egy olyan switch, ami, ami nagyobb aksival fog lenni. Amúgy szerintem ez pont azért jött ki, a, mert ugye jött a light, és ott már mondták, hogy az nagyjából azt hiszem egy-másfél órával bírná tovább, mint, a, mint az eredeti switch, vagy valami ilyesmi. És lehet, hogy akkor elkezdtek egy kicsit mocorobni a tulajok, hogy hát akkor ezt be lehetne rakni a másikba, vagy valami aksi esmi. És akkor így végül is megkapják el. ez lesz végül is a Switch Pro-szerű valami? Hát, hogy most nagyobb miatt lehet a Pro-nak hívni, nem tudom. Hát, Bárként de hogy ez lesz hát az az is más, más, vagy az más is, igen, igen. Mert annyira egyébként nem erős ez a Switch. Jó, ja, persze. Nem Ez ez a telefon nem tudom, mennyi lehetett behallani, úgyhogy kidobom a <laughs> Hát a, a szívség azért egy jól mutatja, ugye, hogy amikor mutatták a Witcher 3-ot, hogy meg fog rájelenni, akkor azért eléggé le volt a grafika. Bár szerintem szóval még mm. így is egész szép volt, amit kihoztak. Ahhoz képest, hogy mekkora ez a konzol, meg hogy mennyi mindent lehet vele csinálni. Tehát, hogy ezt elviheted magadra, és ott játszol mondjuk Witcher 3-ot, ahol akarsz. És hogyha hát sajnos ezt 480p-be tudod, vagy kicsit nagyobb, akkor ez van. Igen. Mondjuk a Nintendo játékok miatt így. Ez nyilván tudsz, De egyébként meg tableten is tud játszani mindenfélét. Jó, mondjuk régi játékokat ami megjelent egyrészt mondjuk Androidra vagy emulátorral. Én például tettem tabletre tök jó doszos játékokat. Aztán PS3-as kontrollerre tököre lehetett valami uh -huh. Hát jó, hát a dobban mindig az exkluzív címek voltak a, a hívogatók. Azok viszont marhadrágák switch is, úgy tudom. Hát igen, igen. Nem egy olcsóság. Igaz, hogy ezeket úgy egy-eképp egy egy memória kártyán kapod, tehát benne van a hardware ára is, amit adnak hozzá bár elvileg van itt is digitális letöltős cucc, nem? Most már van, azt hiszem a, a Nintendo eShop-ból talán ott lehet vásárolgatni. Bár nem tudom, mert a japánok, a, hát konkrétan nem a japánok, hanem a, a Nintendo-sok azok elég érdekesen kezelik az internetet, meg ezt az egész dolgot, úgyhogy nem, nem tudom, hogy ő, ők, ők hogy gondolták ezt a vásárlást, meg lehet kitaláltak valami marhaságot Hát Nem tudom, a Nintendo-nak sosem volt túl jó az onráin részege, bár ez lehet, hogy ez már rég múlt Mondjuk az egy vicces dolgok voltak, tehát például azt a, az ilyen 3D-eseknél is lehetett olyat csinálni, hogyha valahol, tudom, én sétálgatsz vele, és van a közelben valaki, akinek szintén van ilyen cucca, akkor azt valahogy érzékeli, és akkor ilyen, hát kicsit ilyen Pokémon-szerűen tudtál begyűjteni karaktereket. Anélkül bármit csináltál, tehát hazamentél, és akkor megnéztél, és láttad, jó, egy minden volt a közelben, és akkor azokat így begyűjtött, mint valami út. Nem tudom, valami hogy ilyen volt a Nintendónál. Hát ez nekem teljesen kimaradt, úgyhogy nem tudom. De én kinézem belőlük. Ja, ez, ez a handheld -hand dolgoknál. De azt hiszem, hogy például a, a profilodnak a, a, az át mozgatás az, az mindenféle nehézségből ütközött. Tehát nagyon szép animációkkal meg volt csinálva az, hogy így a kis nem tudom, mik átvitték az adatokat, de hogy amúgy meg a háttér nagyon rosszul működött. Tehát nem, a, nem az van, mint, mint olyan PC-n, hogy leűsz egy gép elé, belép Steam-en, és akkor ott van minden, leűsz egy másik gépet, és szintén ott van minden, meg az online felhőmentés, meg minden szarság. Már lehet, hogy a Nintendo ezzel sokat változtatott azóta, én nem tudom. Majd egyszer találni a Switch-en. Nagyon közeljövőben. Ja, egyébként igen, a reklámban az marha jól nézett ki, hogy mindenki kell össze-vissza, ilyen fiatalok, és valahogy mindenkinek a hátizsákjából előkerült vagy egy Nintendo Switch Lite, vagy egy Nintendo Switch és így, mondom, megnézem, ma én is a táskámat, hogy van -e benne. De Nem volt. Tudod Jó, hát ez, ez két külföldön. Tehát nem ez, ez nem Magyarországon forgatták, ez nem egy átlagos szerda itt, itt a környéken, mondjuk Pesten vagy valahol, tehát azért ez nem, nem így működik. Hú, nem, nem tudom, azt láttad de a Rocky jump rácok, talán azt hiszem, hogy ezzel a stúdióiknak a neve, vagy valami más néven futnak, nem tudom, de csináltak egy ilyen egy ilyen deepfake videót a, azével, a Kian a szel Vagyis illetve egy, egy csávó volt, aki meg tehát egy, csináltak egy Kamu videót, hogy Kian Ruiss megakadályoz egy rablást. Aha. És ezt igazából úgy csinálták meg, hogy digitálisan az arcát rátették egy másik csávónak az arcára. De, tehát látszott, hogy Kamu, de annyira élethű lett az egész, tudod. És ott volt az, hogy ezt minél gyorsabban akarták csinálni, mert volt épp valami, hát ugye most ilyen kianurice lázban ég? Igen, igen, most, most mindenki kianurice akar lenni. De az E3 óta, a Cyberpunk-os bejelentés óta. Úgyhogy minél gyorsabban ki akarták adni a cuccot, és akkor ott volt az, hogy amikor végeztek, akkor minek kellett a Nintendo Switch-ét. <gül> és, és akkor lehet, hogy játsz, nem tudom, mit játszottak ott éppen. Szóval ott kint külföldön ez ilyen alap, hogyha egy ilyen társaság van, akkor tényleg előkerülnek a Nintendo switch nem csak a reklámban. Én is gondolkodtam mindig. Régebben azt mondtam, hogy nekem playstation nem lesz, hogyha veszek valaha konzolt. Legelőször Xbox-ot akartam, aztán utána a Playstation, igen. és most meg már úgy vagyok, hogyha majd később akár lesz család, meg gyerek, meg mindenhogy akkor lehet, hogy a Nintendo az meg még jobb lenne. Családbarátabb, hát, igen, bár elég sok igen. minden megjelent már erre a konzolom. Hú, ugye majdnem elfelejtettem egy poént, mert ugye rég, rég volt már a dás, és ez, ez már nem egy új hír, és akkor én ezt így na mindegy, most már sem mondom. Hát de ide, ezt, ezt ne, csin ne csináljuk. Úgy akartam felvezetni a Nintendo Switch Lite-ot, hogy a konzol, amiből bármennyit megehetsz, nem hízol el. Lite, hát ez lehet jobb lehetni a felsőhozat. Ugye? Most már mindegy. Az a baj, hogy, hogy nem erre számítottam. Felvezetés, felvezetésnek jól szóval volna lehet. Igen. Igen. Kicsit szégyenkez mind a ketten, és tovább megyünk rajta, de így, hogy Nézd, hogy... De ez kinézetre nekem tetszik maga a kialakítást, aki olyan ergonomikus meg minden. Nekem is. Nekem is. nekem egy... Igen, de mondjuk ki kinézett olyan, mint valami elméretezett PS a. Kicsit. <hállt> ez a nagyon elméretezett, de, de, de kicsit úgy néz ki nekem. Láttam is egy ilyen képet a Facebookon, hogy a gyerek mondja az anyjának, hogy Anyu, vehetünk egy Nintendo Switch Lite-ot? Az anya meg rögtön elvágja, hogy de már valodhol egy. És a kép alatta, a valodhol egy. És akkor ez egy PS PS Vita volt, egy ilyen poros PS Vita, szomorú smiley ja, ez a porba, hogy az otthoni Nintendo Switch Lite. Milyen érdekes, hogy a, a sony annyira nem jött be a PS vita dolog, főleg a PSP után, mert ott az elég nagyot ment, és mm. a Nintendo-nak meg abszolút semmi gondja nem volt ezzel soha a szinte. Eleve, szerintem az volt a gond, hogy a a, a, a Vitánál nem nagyon jöttek ki rá olyan játékok, amire azt mondod, hogy amiatt érdemes megvenni. A Nintendo meg valahogy mindig megtalálta az exkluzív címeket. Jó, mondjuk azért nekik is volt egy VU-juk, ami bedült az egész. Igen. Szóval lehet, hogy annál a buktánál egy kicsikét tanultak az esetből, hogy mit, hogy érdemes marketingelni. Meg azért, hogy Nintendo Switch az nem olyan rossz koncepció. Mondjuk az vicces, igen. hogy a Nintendo Switch-et maga a koncepció adta el, amit most csak switch lite lájta, pont egy meg a kukába, és akkor azt mondják, hogy itt van. Hát jó, de ez, ez nem leváltja, ez csak mellékes. Tehát, hogyha Persze. például valaki azt mondja, hogy egy hordozható Nintendo-t akart már annak idején, és imádja a 3DS-2DS-t, akkor a helyet tudja ezt venni. Jó, mondjuk annál nagyobb a kép, tehát hogy az mégiscsak egy. Igen. Tehát azt hiszi valahol tovább. Hát nyilván van az a réteg, aki akkor a tévére kapcsolni, annak ez tökéletes lesz. Már szerintem még mindig, hogy. A is. Igen, hogy olcsó meg minden, de szerintem akkor is, hogyha még teheti az ember, meg, meg akar venni, switch-et. Én, én mindenképpen a simát ajánlom, vagy ezt a jobbak is majd, hogyha kijön, mert azért, azért ott mégis olyan, mintha két konzolod lenne, vagy, vagy két géped. Tehát, hogy van egy, egy asztalid, meg egy hordozhatod, és akkor, hogyha megvan ez a lehetőséged, nem tudom majd mennyi lesz a felár, Kettő között a különbség, de hogyha elhanyagolható, akkor szerintem simán inkább a sima Switch, mint a, mint a Switch Lite. Legalábbis én, mint átlag gamer így látom. Tehát, hogyha most nem tudom én egész nap metróznék, meg buszoznék, meg, meg, meg vonatoznék, akkor lehet, hogy más lenne a véleményem. Ja. Mi, a sosre használtunk Switchet, és PC gamerek vagyunk amúgy. Igen, igen. Itt látjuk lehet. ezt a konzol <laughs> kis vágányt. Ja, nem vagyunk a témaszakért, mondhatjuk. Igen. Nem is baj, PC Master Race Forever ennyi. U, most nézegetek a magyar konzolboltat, és egyelőre, kint van a kínálatban, nagyon szép színekbe kapható. Háromba azt hiszem, valami türkisz, ja, ja. meg szürke, meg még valami, ez A, a türkisz az nem mész ki rosszul. Az az, a, nekem is azt tetszik a legjobban, amúgy. Azt csinálom, hogy miért nincs fekete? Ja. Nekem olyan fura. Lehet, hogy majd később jönnek ilyen különböző edition dolgok. Elvidekel egy olyan 80 ezer körül, satszolom én, hogy hivatalosan voltak be, annyi lesz. Vagy most olyan 100... nem bocsvárja, itt van. Jó, ezt használtak akkor az nem? Már nincs olyan új. De 100 körül vannak a Switchek ek kb. És akkor ez meg olyan 80. Hát 60-80 körül lesz kb. itt tippel, amit nálunk. Nem tudom. Jó, mert hát, jö... mondjuk majd kiderül, el, hogy, hogy... megírja a switch, a sima. Húgyne. Meg főleg, hogyha majd beteszik, a, mert ugye a szokott mindig szoktak lenni ilyen csomagok, meg ilyen nem tudom, milyen játékkal már egyszerre kapod, meg ilyen gyűjteményekkel, akkor érdemes egy hmm. levadászni, ha valaki nagyon ezt szeretné. Mert azok azért nem szoktak rosszak lenni. Meg a Nintendo-nál azért vannak ilyen speciális kiadások, még nem tudom, hogy ebből lesz-e. Igen, speciálisan játékhoz, még ilyen zelda. Biztos, hogy az, az, az lesz, ezt már most látom. Ezekkel a színeken kívül azért lesz, lesz is. Na mindegy, jó pofának tűnik. Igen, most erről az akciót eszembe csak így gyorsan ide szúrom, hogy milyen érdekesen működnek ezek mindenhol. Ugye, hogy most volt a Steam Summer Sale, nem régen, most fejeződött mm -hmm. be, és akkor már nézegettem, hogy a Prej az nagyjából 20 euró volt, azt hiszem mindenki egészítővel együtt. Vagy valami 25 euró, úgy volt leárazva. A Munkressel, meg az összes többi DLC-vel, mm -hmm. ami azóta kijött meg a Typhon hunter -re és eltelt egy hét, jött egy ilyen űrös leárazás, valami Galaxy, cucc, nem érdekes, minden ilyen űrrel kapcsolatos játék le van árazva, a Pre is 8 euró az összes. <gül> és Facebookon, én nem csodálom meg, fórumokon emberek felháborodtak, és teljesen megértem őket olyan szinten, hogy egy hete vették meg 25 euróért vagy 20 ér, és most 8 euróért meg tudták venni. <gül> és a, azt gondol az ember, hogy a hogy a Steam Summer szél, meg a, meg, a, meg a Winter szél, hogy ez a kettő legkomolyabb. És hogyha ott van egy akció, akkor az legközelebb csak megközelítik majd, nem, nem nagyon mennek alá mondjuk egy-két uh -huh. hétig vagy hónapig, itt meg konkrétan másfél héttel a Steam Summer akció után már harmadannyian lehetett megvenni a Prejt. Ja, ja. nagyon sokan annyira meglepődtek, hogy azonnal megvették köztük én is. Meg is. Igen. Meg é. még egy pár ember az ismerőséim közül, mert láttam az aktivista, hogy az aktivitás a listát néztem, és egy folyamatosan mindenkinek, az orosznak, meg nem tudom, még kinek így ja, húzták beszélytel sokan lassan. Sokan igen. Igen. Nem is csodálom, hogy ez egy rohadt jó játék. Be is ugrott a lista elejére elég gyorsan. Igen, igen. Ez a Engem listán. ez a munkás kiegészítő, ez, ez érdekelt nagyon, de abban nem reménykedtem, hogy előbb-utóbb árazzák, hogy az nem is olyan rég jött ki, 20 euró, most én. meg 8 euróért az egész csó. Én, én, én először azt hittem, hogy valami hiba, és ezért vártam egy-két napot, addig nem is írtam neked sem meg én se vettem meg, mert mondom, nehogy az legyen, hogy most ennyi, én megveszik fej, és olyankor is kell vásárolni. vásárolni. De nem, mert utólag meg lehet, én hogy kivonják pénzt. De? Hogy is, azt nem szoktam. Ezek az online shoppokon, -ok, ahol játékokat veszel, ha valami hiba van valahol, és meg tudsz venni valami játékot olcsónak, gyorsabban kattintod. És a meg is el, nem. Ugye online játéknál nem mutatják azt, hogy jaj, hát már nincs raktáron. Igen, igen, igen. igen. Hogy akar, a, kó a kódok jön. azok kifogyhatnak, mert már volt ilyen, emlékszem, hogy nem lehetett venni valamit megkérdezni. Mert Nyilván nem biztos, hogy ez így működik, hogy a tél bármi is. Hamből volt ilyen. Azt hiszem, ott osztogattak ingyen -e játékot, és hogyha későn értél oda, akkor már nem volt kódod, és akkor kaptál egy olyan felszólítást, hogy majd e-mailt be küldenek, el hogy ha hogyha lesz, is én azóta se kaptam. De hát nekem is volt ilyen, azt hiszem, az overwatch-ot, amikor ugye az overwatch nekem megval, de aztán megkaptam Humble monty és azt valakinek oda akartam adni, és amikor így bekattintottam, hogy na, kérem a kulcsot, akkor itt, hogy most jelenleg elfogyott. Mondom, mi az Isten? <gül> hát ott tényleg működik így, hogy elfogyhat. Igen. igen. Hát ők is kapják azt valahonnan. Igen. A kicsit fura ez a rendszer. Úgyhogy. Igen. Honnan is konyolodtunk. Ja, igen, a Steam szélek. Most, most ja, azért igen. vannak el, elég sok helyen így, így ározások lefelé. Én nem én tudom, én még, én még azt az originális dolgot tudom, amit írtál, de az meg origines, úgyhogy mire. A Green Gaming-en, úgy, origines, figyelj, az, azért, Titanfall 2-4 euróért. Én azt hittem, hogy 5 euró lesz a legalacsonyabb, bár de most van 4-ért is, meg Battlefield 4, ami szerintem a utóbbi évek még mindig legjobb Battlefield, az is ilyen 5 euró körül van. Igaz, hogy a DLC-ket nem akciózták le nagyon. Tehát De a... azért, mert azokat ingyen osztogatták annak idején. Season Plus az drága. Azt mondjuk igaz, tényleg? A négy Te Igen, tehát nekem a négyhez az összes DLC megmocska csak a játék no. De figyelj, akkor öt euró, figyelj. Dehogyis, majd ennyien beúzom árom év múlva. Orakkal, <gül> mi fogsz be játszani, Nintendo Switch Lite Lehet, amúgy. <gül> Jaha, arra is fel majd tenni a steam et Úgyhogy, <gül> szóval, aki nem allergiás az Origin-re, mint Miki, az, az, az nyugodtan nézem még szét. Nem tudom, meddig tartozza az akció, egyébként, mert origin -e sose tudni. De, de még <gül> elvédelke. origin et el... sok mindent nem tudni. Úgy, még lehet, hogy ők se tudnak egy-két dolgot. Plants versus Zombies, Gordon Warfare, az is az első rész, azt 5 euró körül van, ha jól emlékszem, ugye nézz. Aha, anyj. A második meg 7,5. És, és tegnap pont fel is raktam egy kicsit, mondom, megnézem, már játszolok-e vele online, mert azért nem egy mai játékese és szinte azonnal talált. Igen. Hát kérés, kérdés, hogy meddig, mert ugye most megfejlesztik a harmadik részt. Igen, igen, igen, igen, igen, Ja. Bár én először azt hallottam, hogy nem a, ezt fejlesztik, hanem a, a simát. A, ja, a, a a Aha, igen, valami mobil eszközre azt azért, úgyhogy nem lesz új. Aztán most láttam nemrég Facebookon valami képet, hogy uh, már hívnak embereket tesztelni a Garden warfare nak a harmadik részét, viszont úgy néztem, hogy csak Xbox-ra, meg p 4-re, úgyhogy remélem ez nem azt jelenti, hogy PC-n egyelőre nem is jön. Bár ha azzal nem tesztelik, akkor nem tudom. Én örülnék kell jönni PC-re is. Nagyon szerettem az első két részt. Én nem értem, hogy egy ilyen közkedvelt játéknak a megjelenését azt miért így kell megtudni. Az E3-on meg ott vergődtek minden szarral az IE mert nem volt semmi, amit mutogathattak, és mindenki a Star Wars várta, és abból is csak negyed óra semmit kaptunk szinte, és ott volt nekik már akkor valószínűleg a Plants vs. Zombies, ha ez hatóverdéfen, Defense teljesen mindegy, és nem mutatták még egy képet sem belőle. Lehet, hogy úgy, jó, mondjuk, ha már most tesztelhető, akkor a jútatni való az lehet. De legalább egy tréler lett volna, egy cinematik tréler, aztán kész. Most... Ja. Elutasítom. Nagyon mindegy, hát ők a marketingesek, mi ehhez nem értünk, úgyhogy. Hát az biztos. Hé, ezek. <laughs> Igen, az Antem 24 euró. Jó, hát az, az, az meg lehet, hogy úgyse kéne, hogyha ingyen adnák. Ó, viszont négy és fél érte van a Battlefront 2 is, azt a játékot is egész jó kikupálták már azóta. Ez ilyen, az ilyen megérős. Ugye ezt az akciót, én nem értem meg ezt az árazást, hogy a Battlefield 4 az 5, euró, a Battlefield 3 az meg 7 és fél. Hát deóta a Battlefield 3 nem az összes DLC-s, nem? Nem. Mindkettő alap. az alapjáték. Nem tudom, a Battlefield 3 meg volt ingyen, szóval igen. lehet, hogy azért agyják drágában, hogyha nem aktiváltad be, akkor így jártál. Meg, meg volt a Humble-be is, az origines 1 euró Azt hiszem. Igen, igen, igen, igen, igen. Szóval így nem értem ezt az állázást most jelentek. Ja, a hardline az meg 12,5. Mondjuk lehet, hogy az, az annyira kihalt, hogy, hogy így nem vedik jobban leakciózni, hogy valaki megvegye. De miért? Hát, ha jobban leakciózek többen megveszik, akkor lehet nem lesz annyira kihalt. Hát nem biztos. Állítólag nem lett jó nagyon. Igen. Ha mégis veszik, és játszanak vele azonnal, aki hol újra. <gül> Lesz egy csomó elégedetlen vásároljuk. Ez egy ilyen örök körforgás. Szörnyé. Mm. A Battlefield 1, az meg 9-10 euró körül van. A Battlefield 1 deluxe, ha valakinek esetleg még nem lenne meg, az is 4 euró. Bár nem tudom, azon ilyen játszanak még. Azt, azt szerintem ne vegye meg senki. Úgy igazán. Én Tehát, hogyha már betel kellene, akkor inkább a kettőt mindenkinek. Az egyet, azt, azt inkább anyagolják. Bár, a tulajdonképpen nincs benne a Season Pass most nézem, hanem az az Ultimate van, Ezek a sok editionek. Mindig azt zavarodok, hogy ezt, ezt tudod. amikor jön. egy játékban van 50-fehére kiadás, és akkor most döntsd el, hogy neked most kell-e, vagy nem is. valamiben nincs benne a játék, valamiben nincs benne a DLC, valamiben nincs benne a Season Pass, és ó, oh, isten. És... Én azt imádom a legjobban, amikor tudod, ki a játék, megveszed. Ki ez az izé, az, az izé, ez a passz, ez a passz, mind megveszed. És akkor ki egy olyan edition, amiben benne van minden, meg még valami, <gül> ami neked nincs meg. De ha mindent nem akarsz megvenni újra, és akkor... Áh. Jó, de ilyenkor például a, a Steam-en nem mindig rossz, mert ilyenkor sokszor nem upgrade-elheted, hanem hogyha ilyen csomagba szedi, hogy mik vannak a csomagban, és hogyha valami neked megvan, akkor annak az állat azért elég jutányosan levonja. Tehát... Igen, igen, de sok, sok Steam-es játéknál van. Most ugye legutóbb a... Ez a Dark Souls Remastered, amit bepusztunk. Ja, már, igen. A igen. Ketten, az ilyen. Fikingekért. Igen, hogyha volt az előző, nem? Vagy igen, az akkor is, igen. hogyha nem, nem volt. Nem, nem. az, az, az nem akkor, mondom az mondom, hogyha az mondom, megvan az előző. Mert ugye akkor abból az árból számolta az akció. Igen, és most tekintsünk el attól, hogy igazából, hogy átétet veszel meg. Tehát <gül> azért... A ez egy update-nek igazából. Egy De legalább blightán, az nem, dopro, nem droppolja a frémet, úgyhogy most először láthattam blightánt, úgy, hogy nem szagatott a játék ki a világból. Jó, úgyhogy örventünk. Mondjuk én a Dark Souls első részét úgy játszottam, hogy ilyen grafikai móddal. Mert alapból az a játék az úgy néz ki, mintha nem tudom, ilyen 6-4-8-ban futna. Tehát elcseszettek a textúrák, a felbontás, az érsimítás, ha egyáltalán volt benne, és szerintem a remastered az nagyjából megegyezhet a, a motoros verziónval az alapjátéknek, nem? Hát nagyjából szerintem. De majd valamikor azt is végig kéne játszani. Ú, nagyon gyűlik ez a backlog, főleg mostanában, de, amikor így felnézek Steam-re, és akkor Prey 8 euróért, meg... És láttam egy játékot, ami 20-valahány euróban, van hozzá VR támogatás, és tegnap a prey is van egy van egy DLC, van van VR támogatás. Igen, igen. Kicsit bele is néztem, nem néz ki rosszul. Majd lehet, hogy lesz róla stream. Ezt így végig talán, mert amúgy be, nem, nem tudjuk bonyolultnak. Egy kis mászkálós, izé, ide nyúlsz, oda Nem tudok sok mindent. Egyébként egyre! Tehát több játéknak lehetne VR támogatása tényleg. Például majd jöttem rá, hogy a Rec Room nak is van olyan, Verziója, ugye ez egy kifejezetten VR-ra készült játék, hogy ott tudtak így lövöldözni, friskbizni, meg amit akartok, tehát így van benne battyroll ámul is, meg mindenféle. És hogy annak van olyan verzió, amit lehet PC-n játszani. És amúgy ingyenes játék, tehát nem muszáj hozzá VR-hetszetet venni. Uh -huh. Én ilyen játékot többet szívesen látnék, hogy együtt lehetne játszani akár mondjuk kóba, hát nem is PvP-be, mert nem tudom PvP-ben mondjuk kinek lenne előnye. Ja, de kóba például simán lehetne ilyen. Kóba simán, igen. Meg az jó lenne, mert akkor nem csak azok játszhatnának vele, akiknek VR headsetjük van, ergo nagyobb lenne a játékos bázis is. Uh -huh. Meg onnan meríthetnek. Ja. Ez mindig jobb, hogyha az mindig jó, hogyha multiba van kivel játszani. Igen, az nem háttal. Hát... Kijött pár játék így VR-ra, amik Battle jellegűek, de hát összesen nem vették meg annyira, hogy kijön belőlük egy lobby. Hát azért az mert a pt-s battle játék is belebuktak már, hogy, hogy így azt hitték, hogy, hogy majd megveszik az emberek, és tök jó lesz, és majd egyből egy ilyen százfős lobbik meg fognak telni. Bocsani, ha belehallatszik az utca zajad, ennyit van az ablak. Jó, van semmi. Na, engem nem zavar, hallgatókat sem zavarja nem. nem, hát nem szokott szólni senki. Így van, úgyhogy, úgyhogy nem zavar. De hát a... nincsenek is hallgatóinkat, nem zavar senki. <laughs> Jó, úgyhogy borka szezon van, de akciók is, is vannak. Így van. És aztán ahogy nézem a híreket, vissza is kanyarodhatunk az híjé berkeiben megint. Ugyanis igen, a... Bár, igen, de ez, ez nem, olyan, nem olyan vastag hír, az is egy, egy, egy, Nem, ez csak azért értem fel, mert nem volt semmi hírse, és ezért inkább felírtam uh -huh. egyet, hogy legyen még valami egyáltalán. Igen, most ugye minden online játékban nagy problémát okoznak a csalók és az Apex Legendben kitalálták, hogy majd egy lobbyba teszik a csalókat. Ami egyébként nem új keletű dolog, mert nem is tudom, hogy talán a Titanfall 2 is Lynch csinálták? A, igen, pont ők a respawn. Uh -huh. Úgyhogy... Egy rendszer már adott volt, tehát adott csak adott, át kellett rakni a másik játékra. Bár én ezt nem igazán vágom, hogyha tudják detektálni, hogy cheater. Mert itt gondolom azzal van a probléma. Akkor miért ne vágják ki egybe a francba is? Nem, nem, mert itt ez konkrétan úgy működik, hogy a, hogy a, a, a cheater, akkor azt kivágják. De mivel ingyenes a játék, ezért újra regisztrálhat. Ja, az de, de azt hiszem, valami két, vagy nem tudom hány lépcsős regisztráció van, és ott felismeri, hogy ez korábban cheatelt, és azokat hmm. pakolja egybe amíg nem csalnak, mert hogyha csalnak és megint, ott csalók egymás között riportolják, na mindegy ez hm. érdekes, de akkor megint kivágják és akkor megint újat regisztrál de egyébként nincs is értelme, ha jobban belegondolsz akkor őket tényleg kivágni, mert ingyenes játék regisztrál mm -hmm. egy újat hát ha hát van olyan hülye a cheaterek nagy része, hogy észre sem veszi hogy <gül> ilyen lobbyba került és így játszik tovább a többi játékosnak meg nem okoznak problémát, mert mert ott meg nem kerülnek be igen, olyan lobbikban. Nem tudom. Én is sosem értettem a csalókat. Ezt már többször elmondtam. Igen, sajnos ez, ez azért nem jó, mert magát is átvágja, mert csalással kerül erőnybe, hogyha kerül, mert én már találkoztam olyan csalóval, például aki sík hülye volt a játék, az is simán levertük. De van ilyen is. Meg hát ugye nem egy embernek, hogyha multiban játszik, nem egy embernek teszi tönkre a játéket. Nem csak a sajátját, hanem hanem még legalább egy olyan 4-5-6-7-8-10 emberét és csak fölfele. Hát igen. Főleg egy Apex-be, vagy egy PUBG-be, ahol egyszerre százan vannak egy játékban, vagy majdnem százan, azt hiszem az Apex-ben nincsenek annyian, vagy nem tudom. Vagy ott is százan vannak? 60. 60, 60 igen. Tehát ugye azért hát 20, már az egy 23 kell. főszkod. Elvileg ez az alapfelállás. Mm. Ugye más mód, az nincs benne. Igen. Csak, csak ez. Már most már van benne ranken. Én. Tehát egyébként elindult az új szezon, is beszélhetek egy kicsit. itt egy új passz, pass, amit megint 110 levelig lehet így kifarmolgatni. Most viszont elvileg egy kicsit, mintha jobban lehetne vele haladni, mert kaptunk ilyen napi challenge meg heti challenge és ha ezeket kifarmolod, akkor ilyen csillagokat kapsz érte, ami egy-ez egy beváltható XP-re, és XP-t meg közben játékok közben is szerzel, és úgy van, hogy van egy ilyen csík, hogyha az így felmegy, akkor szintet léptél. És ugye kapod az XP-t, kapod a csillagot, azokat hozzáadja, és akkor így tudod lépni a szinteket, meg vannak olyan heti küldetések, amiért nem csillag jár, hanem egy az egybe egy szint, hogyha azokat megcsinálod. És a, egy részük nem is olyan túl bonyolult, tehát tudom, van például ilyen, hogy zuhanj egy megfelelő lokációjára a térképnek, tehát valahova oda kell landolni, és akkor mit tudom, én van három, vagy négy-öt négy, négy, ilyen, az négy-öt alatt megvan, és akkor kapt egy szintet. Igen. Van ilyen. Van, aki kicsit problémásabbak is, mit tudom, én négyezer damage light machine annal, az mondjuk nem megy, mert csalat jön össze, ha nem tartozol az előbb csaló közé, <gül> valakinek összejön. És az a vicc egyébként, hogy ezekre az ilyen, az ilyen irányosan magas teljesítményekre jár is ilyen badge. Tehát néha így Nézzünk ilyen emberkéket, akik ilyen 4000, ezer, vagy nem tudom hány ezeres de ről kapnak badge és így kiteszik, hogy ahhoz biztos hogy legit volt. <gül> hát ez azért nehéz. Hát én ha ezer fölött damage egy játékba, akkor már így kihúzom magam, hogy az már azért valami volt azért. Jó, a, hát azért, azért vannak, nem az... tudom, 15-26 lőnek, tehát hogy hát ez, ez ja, jó, összejöhet. Mondjuk ezt kell mászni is, a skill is, meg a jó loot is, meg hát sok minden kell, hogy összeálljon, hogy ez így működjön. De a, lehet, hogy egyszer-egyszer eg -egyszer hogy ja. én csináltam már tizenvalahány kilt egy meccsbe, még mikor kezdődött a játék, hát csak volt a noob lehet, nem tudom. Akkor még nekem is ment. Most már azért nehezebbek a meccsét. Meg ugye elindult a ranked system is, ami meg, meg, hát, jó, most viszont a kazooában, tehát ami nem nem ranked, hanem ugye a régi, régi mód, abban egyszerűbb játszani, mert aki komolyan beveszi játékot, az men, megy rankedezni, és hogy és kazooában egy kicsit lájtosabb lett a game. Ez a rankér az érdekesen van megcsinálva. Úgy működik a rendszer, hogy vannak a különböző szintek elvileg aztán bronztól kezdődik, utána jön az ezüst, arany, platina, meg utána jön a. azt mondjuk neki predátor, tehát annak már nem is szítottak, hanem egy külön turva nevet. És az a lényege, hogy RP-t tudsz gyűjteni a meccseken, és itt annyira jó meg van határozva, tehát most a a Dotán de lorz -a játszunk, akkor körülbelül ott is van egy ilyen minimális ranketszisztem, de arról annyit tudsz, hogy hogy működik, hogy néha kiírja, hogy te most léptél szintet, vagy buktál. Viszont tényleg lehet látni, hogy a, a bronzligában ott nem kerül egy meccs semmibe. Ha már ezüstbe játszol, ott már egy RP-be kerül. Tehát ez a ilyen fizető az RP. És azt is kapsz, ha, fizet, ha jól is azt hogyha jól teljesítesz. Ha jól teljesítesz, vinért elég sok jár, killekért jár, egy-egy RP. Tehát ott, ott már így megy, ugye felsőbb szinteken már két RP-t kell befizetni, aztán predator már 5, talán. Jól emlékszem. Viszont a díjazás meg az elvileg ugyanaz. És ugye kapsz RP-t azért, hogyha viszonylag előrvégzel, tíz. Mondjuk a top 10 -ben benne vagy, azt még annyira nem is, nem is nagyon nehéz megcsinálni, meg ugye killekért kapsz RP-t, és akkor illet gyűjtögetni és mászkálni a rang ami szerintem elég jól áttekinthető. Ezért is van ez egyébként, hogy a rangkedben, főleg magasabb szinteken, ott már ilyen kemperősebb a játék, mindenki szeret, mert mindenki szeretne, tudod egyre igen, magasabb igen. szintre, egyre előrébb jutni. És az Apex-be ott rendszerint van az, hogyha két csapat elkezd lövöldözni, akkor megjelenik egy más kis szépen oldalba-hátba, vagy pármilyen oldalról szétkapja őket. <hül> Inkább, inkább lapítanak most már. Meg ugye hát minél magasabb szinten vagyunk, egyre több a csíter is. Mondjuk ez a, ez a lapításos dolog, ez a baj például a pubg is, nekem ez nem tetszik benne, hogy, hogy van a PUBG-nak egy alapjáték, mert amit úgy játszol, ahogy te játszod, meg minden, és ugye a közben ott is van valami ranket, de annyira mégsem, de mindegy, nem is ez a lényeg. És hogyha ha nézel profi közvetítést, ott folyamatosan az van, hogy az első három-négy de néha még öt kör alatt, szinte senki nem hal meg, hanem mindenki csak meneget, meg bujkál, meg, meg össze-vissza próbál a pozíciókat szerezni, és ezt ez, ez valahogyan meg kellene oldani, hogy ez egy kicsit jobban pörögjön, mert ilyen ilyen. Pabcsi, az, meg, az meg extrém lapítós, tehát ez alapból. Igen, el, igen. Az apex azért pörgősebb, de hát itt is azért, ha sokáig életbe akarsz maradni, akkor jobb, ha összehúzunk magad. Jó. A kempelés az majdnem minden játékban így, így beválik. Egy ideig, óráig persze de nem ez a feltétlenül jobb játékos, de néha mondjuk, hogy a pontok vagy küldetéseket akarsz teljesíteni, akkor le kelljen élni. Ahogy te is voltam, profi is kempelnek, szóval Igen. ez Igen. eredményes ezek néha játékoknál. Azért betűroljálnál ott. Mondjuk, hogy elég sok minden közre játszik, hogy te mennyire vagy eredményes benne. Jó, mondjuk, hogy úgy is tudsz kempelni. Igen, Milyen útot találsz, mikor leesel valahova, A szarulót úgy is tudsz kempelni, úgyhogy. Ja, Tehát, hogy az, az nem kell, hogy leúrasz egy házhoz, és akkor bebújsz a sarokba, és akkor ott még lehet macsetév is, aztán valakit majd leütsz az ajtóba, vagy nem tudom. Lehetne ilyen kihívást csinálni, hogy, mit tudom én, Apex Ranked, No-Weapon Camping kihívás, kempej végig tíz meccset fegyver nélkül, és egy megyre jutsz. Még egész érdekes is lehet. Bár nem, inkább hosszú tevonul Azért az be jól övöldözni. Az új mepről nem tudom, beszéltünk-e már a adásban, az már volt. Vagy hát nem új mert ma hát mert a változások a... voltak, igen, hogy a díno bekerültek középre, akik kincsét ágattak. Néha felemelik a lábukat, és hát érdemes aláfutni, mert ott a lenni. De aztán gyorsan el is futni, mert ha rád lép lép, akkor... lenni, igen, de, de esélytelen orra menni, hogyha nem vagy a lában mellett, mikor felemeli, mert olyan gyorsan leteszi. És így, ők kb. ennyit tudnak, tehát nem Igazából csak ilyen dekorációs elemek, akik néha lábat emelnek. <gül> Tényleg ennyit tudnak. Akkor lettek új épületek, meg, meg kicsit lerombolták ezek a dinók, ugye ott a környezetet, tehát vannak itt változások. Itt a, a híd, ami a pályák közepén kb. volt, ott az, az is ledőlt. Meg, nekem az új épületek mondjuk tetszenek, ja, meg egyre több benne ez a sárkánygyík, ami így rökköd a pályán. Ugye ez korábban úgy jött be egy update -be, hogy így nem is nagyon kommunikálták le, meg mi sem tudtuk róla semmit, csak így játszunk, játszunk, ezt csak ott átrepül valami. És itt tudod lelövöd, látszik, hogy a kezébe van valami. vagy a mancsában, vagy nem tudom, mi van egy sárkányiknak. És lelövöd, akkor azt lelejte, az egy ilyen lootbox. És így tök jófámban megcsinálva, ezt, mert én múltkor mondtam, hogy. hogy egy ismerősödnek a neve van rajta. Egy jó, igen, igen, igen, ismerősödnek, és akkor ilyen random loot van a cucc. Cuc. Egyébként jó, jó dolgok szoktak benne lenni néha. Tehát annak is van különböző. Úgy aranyat még nem láttam. Hogy aranyjal repülne egy madár, de mondjuk lila, lila backpack, meg ilyesmi már volt, volt ilyen, úgyhogy... Lehet, hogy az arany az már túl lopi lenne, hogyha arany is lenne, mert akkor mindenki hát. lehet, a madarakat, az... Hát így is levőzik. De úgy mondom, hogy akkor még inkább. Meg vannak ilyen dekorációs célra a ketrezbe bezárt madárkák, akik fel ha arra mész. Azokat is el lehet lőni, de nem szép dolog. Egyébként változások, nem tudom, mi voltak-e még így karaktereket érintve. Ugye bejött az új karakter, a. Ugh, a... hogy hívják, annyira számít, a Igen, a Watson, Ú. És Istené, nézd, meg így játszok a játékos, de én. <gül> nem? Nem, néztem róla a videót, hogy mit tudnak, mi ennek. Mert ezt múltkor nem, még mikor volt adás? komolyan már nem emlékszem, mit mondok. Másodjára, de szerintem akkor már benne volt, nem? Szerintem is, úgyhogy nem akarok, nem akarok örismétlő lenni nagyon. Egyébként megnézem, hogy mi volt akkor a. Most van egy kis telefonom, de erre nem érünk rá. Később is szívunk. Nem én tudom, már le, lehet, hogy volt ez a változtatás. Amúgy, amúgy nekem tök érdekes, hogy a, miközben hogy megnézed, vagy nem tudom, ott keresed, hogy, mhm. hogy az Apex ezt a Fortnite-os dolgot viszi tovább, és nem a pubg -set. Tehát én azt hittem, hogy az Apex-be majd, majd jönnek be új pályák, mhm. és majd azoknak lesznek több és esetleg az időjárás behozzák a napszakokat, vagy akármi akár választhatóba, akár nem választhatóba, vagy ilyesmi, és ehelyett inkább azt, azt csinálják, amit a Fortnite, hogy folyamatosan alakítják át a pályát, legalábbis eddig. Aha. Hát kevesebb munka egy kicsit átalakítani a pályát, mint csinálni egy újat. Az, az igaz, Sziaszt de megértem. Lehet, hogy hosszabb távon jobb lenne az Apexnek jó jobb tenne, hogyha ha új pályák is jönnének be, és nem csak ez lenne az, amit oldozgatni, fordozgatni. Hm. Most vagy nem beszéltük róla, vagy nem írtam csak fel a sólózba. De... Lehet, hogy csak megemlítettük, és akkor annyira nem beszéltünk róla sokat. Ja, mondjuk egy pár szót rejtetek róla most is. Ugye a Watson az az új karakter, ami hát a reklámba sokkal ópép Mert ugye, van az a kerítése, ami így reklámba az van, hogy átrepül rajta valaki, és azonnal meghal. Hát ehhez képest 5 HP-t. Meghalhat, hogyha 5 hát, HP-ja van. Tehát, hogy... Tizet, nem tudom. Tehát egy... Egy fél pajzsnyit levesz, vagy úgy fél pajzsot, hogy ilyen tikkek vannak a pajzsoknál. Tehát a, a, a fehér pajzs az három tikk, a kék az négy, a lila az meg... Az meg... Vagy. Jelen pont... Jelen kettő... Kettő, három, négy. A négy a lila, igen. És na, ez leszed egy fél tikket a pajzsból. Amit vissza tudsz tölteni egy szírésiddel. Úgyhogy nem sokat sebez. Jelez, yes, hogy arra megy valaki. Te ennyi, ennyiből jó. Viszonylag könnyen kilőhető, mert ugye ez ilyen, úgy néz ki a kerítés, hogy ilyen cölöpöket le, és az alját kilőjük akkor ki van lőve. És ennyi. Tehát, nagyjából olyan könnyen hatástanulítható, mint a kausztiknak a csapdája, ilyenek az alját kell kilőni. Úgyhogy nem egy, nem egy bonyolult dolog. még az úti az elég jó. Az elég királyság szerintem. Ugye az letesz egy ilyen hát egy ilyen beacon, hogy amit egy forok körbe, ilyen nagy energia van körülötte, és az a lényeg, hogy a pajzsot is tölti, meg hogyha arra dobálnak valaki gránátot, ultikat, ez mind hatástalanítja. Úgyhogy az, az nem egy rossz cucc. Mondjuk az ellenfél pajzsát is tölti, tehát volt már, hogy kinyírtunk Igen. a csapatot, és akkor utána ott álltunk és napoztunk. Megtöltötte a pajzsot, szóval. szóval érdekes, érdekes cucc. És egyébként nagyra nem lett, szerintem, közkedve, tényleg is nagyon ritkán látok vatszont a játékban. Én is pár kört nyomtam bele, aztán Viszont visszatértem a régió megszokott karakterekhez. Majd akkor Már előre, lehet, hogyha lesz hozzá napi küldetés, vagy valami heti, vagy ilyesmi. Ja, jó, azok szoktak egyébként. Tehát azok ilyen random küldetések egyébként, hogy, mit tudom, én játsz valamennyit loot karakterre, vagy csinálj vele damage-et, például volt a bloodhound -a, tudod, aki a akinek az útja, hogy egy be, begyorsul, ja, igen, minden, minden szűkén lehet kivéve az ellenséget, mert azt meg pirosan, és akkor na, az alatt kell ölni. De úgy ölni, hogy az alatt, ne csak knockdown old, hogy hogy ha, meg meg is alatt kell úgy igen, igen, igen. Ment. Tehát az el voltam egy darabig, mert így, akkor nem foglalkozik az emberek knockdown-olt ellenfelekkel, ha ilyenkor lövöd le, hanem inkább próbálj mi többet le, legnokkolni, aztán hát, ja, az úgy nem elég. Szóval, Olyan küldetések vannak, ezek egyébként tök jók, így lehet lépni a szinteket. Meg valamilyen szinten a jutalmak is jobbak, mint a korábbi paszban voltak. Szerencsére. Én nem is értem, amúgy hogy ezek a küldetéses, cselendős dolgok miért csak most jöttek be. Tehát nekem ez több fura. Én azt hittem, hogy megkapásból ezzel fog nyitni a játék, mert ezek annyira adnák magukat az összes ilyen játékban. Van, és nem ja, nem nem és ezt bele kell azért programozni, tehát ezzel dolgoztak gondolom egy csomót. Hát alapból először csak az XP-t nézte, hogy az előző passzban kb. Ja, azt nézte, hogy melyik karakterrel játszol, és akkor abból kaptál egy kis időleges boostot. Igen. Jó, mondjuk ezt, amit mondtál, hogy például ez a, ez a passz ez sokkal jobb, mint az előző, volt, jobbak a. a, a jutalmak is, mert a, meg a fegyverszkinek, meg az ilyesmi, meg extra dolgokat kitaláltak. Például volt az, amikor a leesési animáció, meg nem tudom, ami másba nincs nagyon. Tehát, hogy lehet, hogy így folyamat az lesz majd, hogy szezóról, szezorra egyre jobb és jobb lesz a jutalmazási rendszer. Lehet, hogy jönnek be új dolgok ezzel a challenges dologgal kapcsolatban is, úgyhogy simán bennem a levegők. Hosszú tárát a játékkal, úgyhogy még sokáig fejlődik, igen. Igen. Hát Titanfall 3 azért, egyre, akkor úgy nem lesz, nem tudom, hogy arra. Hát igen, ez, ez valószínűleg kinyírta a Titanfall 3-at. De. De azért remélem, hogy majd idővel azt is, azt is behozzák. Úgy előbb-utább elkezdik azt is fejleszteni. Vagy lehet, hogy De már mondjuk mondjuk is Ja igen, mert mondjuk ezt is három évig csinálták, és aztán hmm. egyik pillanatra másikra meg és ugye, hogyha a három évet visszaszámolod, akkor az bőven már a Titanfall 2 fejlesztése még megjelenése előtt, akkor már elkezdődött ez a fejlesztés. De simán benne van a pakliban, hogy valaki ott ügyködik valamit a háttérben. Bár mondjuk most ugye a Star wars is foglalkoznak, szóval nem biztos, hogy sok idejük lesz rá. De ja, van egy pár játék a csőben. Megállítanak, fejlesztenek valami VR játékot, amiről még mindig Én nem értünk semmit. De nem tudom. A munkájából az biztos. Meg igazából mondjuk, el, tehát most ennél az Apex Legends-nél nem tudom, hogy mekkora merül lehet a programozó csapatnak, mert olyan nagyon nagy változások. Nem jönnek be, a pályát érintő változások is igazából, tehát nem mechanikai változások, hanem ilyen, ilyen grafikai igazából, hogy csak modellek változtak benne. Meg ugye bejött új fegyver is, tényleg ez az l ami már a Titanfall 2-ben is volt. Az ilyen arany fegyver, ilyen Light Machine Gun energia mm -hmm. bogyókat lő ki, vagy miatt És elég darálós egyébként közelről, nagyon durva és legutóbb játszottunk egy meccset, ahol sikerült szereznem egy olyat, és így ráugrottunk egy csapatra, és nagyon gyorsan meghaltak szegények. Bementek egy kis szobába azt, hisz, hogy biztonságban lesznek, hanem nem voltak. Nem. Úgyhogy nagyon-nagyon darálós kis fegyver lett. Nem rossz. Szóval nem tudom, hogy programozói munka mennyi van egy ilyen update-ben, mert update egyébként viszonylag ritkán jönnek, ami elég szívás szívás, mert ugye ez az, ez az ie a saját platformja, tehát még azt sem lehet mondani, hogy annyira macerás lenne nekik update mert a saját platformjukat csak elérik normálisan. Nem tudom. Nem, nem nagyon szakadnak bele, hogy folyamatosan jön a content bele. Hát, igen szezonálisan akarnak bele tenni dolgokat. Hát elég hát ki, ki hát mi van a hátérben. Más. A máson biztos hát, hát. dolgoznak még. Igen, meg lehet, hogy mindkinek a száz 120 ember csak azt csinálja, hogy az új Apex patch az hogy lesz, és majd lehet, hogy már az új bővítményt, az új pályát dolgozzák, már most ezt hogy mit változtassanak, hogy akár ja, Hát biztos dolgoznak már akár a következő egy-két karakteren előre. Igen, igen. Mik kerüljenek bele a játékba? Ja, hát egy free play ezt kell csinálni. Folyamatosan nyomni kell bele mindent. Így van. Na jól Akkor az Apex is volt. Ja, kivesésztük pedig, nem is akartuk nagyon, csak kicsit. Így van, úgyhogy most én magamhoz ragadom a mikrofont egy időre. Nem sokat amúgy, mert csak mindent nincs mit beszélni a játékról, szóval nekem, közben, nekem is meglett még a Prey, csak hát még azzal nem játszottunk egy percet, se se, én, se a Neo. Én nagyon tett... sokat tudnék beszélni, hogy időközben meglett, és nem játszottam volna a semmit. már a Shadow is meglett időközben. Az is. De az neked nem lett meg, azt nem. Az az, az most egyelőre. Elég jó volt, az is minden DLC-vel együtt nem volt az olyan rossz. Az is lassan ment lefele, aztán annak idén, hogy fel volt kapva. Bármint nekem ott az a mikrotranzakciós rendszer, az, ami nem tetszik, az a nyitogatós szörnyeket úgy szerzed a csapatodba, meg minden is ott tudsz költeni valódi pénzért, az, az nekem annyira nem volt szintű. Bár így, hogy te minden DLC-vel vetted, akkor ahhoz azt hiszem jár valami 10-20, vagy, vagy még több láda kapásból, és ebből tök sok legendari, meg epic van, mert láttam mm. ilyen bemutatókat, hogy a hogy mi, mi ilyen extra ládákat nyitogattak, úgyhogy... Ott az az az az biztos, az hamar az... Ja, hát De persze, lehet. csak hogy azok megmaradnak, akiket nem... Lehet ne. ilyeneket szerezni játékban is, nem? Csak simán? Vagy csak, pénz. Pénz. csak nem. Ne, pénzért csak. is lehet, meg játékban is. Pénzérben úgy gyorsabban halad. Persze, persze. Nagyon megnézed azt is, meg majd valamikor Igen. majd én is. Most hallottam valahol egyébként, hogy ez így nagyon tudatos a játékfejlesztőknél, hogy beleraknak a játékban olyan kényelmetlenséget azért, hogy te fizes pénzt. Igen. Hogy, igen. Hogy, hogy kényelmesen haladja a játékba. Hát igen, mert a játékok árai már nem nagyon nem elkedtek, mostanában kezdenek talán. És ugye a fejlesztési költségek azok meg még inkább feljebb mennek. Jaj, ezért mindig sírnak, de én nem igazán hiszek nekik. Hát. Én csak maximum azért, mert egyre többen fejlesztenek egy játékot. Tehát mondjuk, hogy az Assassin's Creed-et 1200, jó mondjuk már irálisan sok, tehát hogy 1200 ember, könyörgöm a Jó. buliban nem menjen 1200 ember, tehát hogy azért az már kicsit sok. Ennyi dolgoznak egyetlen egy programon, nem lehet normálisan egyetlen egy programon ennyi dolgozni szerintem. Igen, igen, szerintem sem. Nem tudod már ki mit csinál, mert már azt sem tudod, hogy kik vannak ott. Tehát a fele embert nem ismered névről, meg ilyenek. Az lehet egyszer. valaki csak kávézni jár be. Igen, Igen, az a szemét. És, a, és amiatt rossz az egész játék, meg ő rakja bele a mikrotanzakciót, nem ért hozzá. <laughs> Na jó, de nem is erről akartunk beszélni, hanem a zombiármi Army trilogy ami nekem időközben meglett. És elkezdtem vele játszani, mert akkor már tudom, hogy megveszem a Prey, csak akkor még nem volt pénzem Steam pénztárcával, és mondom, akkor addig ezt kijátszom, ez olyan 8-10 gigát foglal, letörlöm a Prey-t, feltöltöm, és akkor majd azzal elkezdek utána foglalkozni. Úgyhogy elkezdtem vele játszani, és én arra számítottam először, hogy egy ilyen lefordulat, tovább gondoló valami lesz, mert ez bőven a lefordadt kettő után jelent meg. Tehát, hogy én vártam valami perkrendszert, vagy valami szintlépés, na hát, ilyen nincs. Fegyverfejlesztés szintén nincs. Tehát ez az abszolút letisztult, elindul zombikat ölni, választhatsz karaktereket, de tök mindegy, hogy kit választasz, mert az összes ugyanolyan, csak máshogy mm. néz ki. A fegyvereket már az elején tudsz választani, később le tudod cserélni, meg minden is. Ugye zombikat kell ölni, mindig van három fejezet, azokon belül azt hiszem öt rész és így mész előre folyamatosan ilyen, amúgy a, a hangulata, meg ahogy megvan csinálva az egész, az nagyon király. Tehát ez a tipikus, ez a 80-as, 90-es évek horrorfilmjei, ez a náci zombis hülyeség, és ezt nagyon jól megcsinálták. Sajnos a, a lövöldözési rendszer az kicsit érdekes, mert a zombik össze-vissza és sokszor, ha fejbe lövöd, őket sem veszi találatnak, és ezért sokszor van az, hogy mellélősz, pedig a célker, meg rajta van a fején, szóval ezt így meg kell szokni. A másik pedig, hogy nagyon hasznos a szó közel a rugdosás, egészen addig, amíg nem lépsz föl egy emelkedőre, vagy nem lépcsőn vagy, mert akkor konkrétan hiába püffölöd a space, nem csinál semmit, hanem meg kell állnod, el kell fordulnod jobbra vagy balra, és akkor tudod használni, addig meg mondjuk szétmarcangolnak, szóval az annyira nem kellemes. A másik megkubosnak e, igen, igen, és szerintem ez nem lesz javítva, mert ez már elég régi játék, úgyhogy ez, ez így marad, úgyhogy ez hozzá kell szokni. És a másik érdekesség, amit még szintén nem értettem, hogy megölöd a zombikat, egy két hótest ott marad, egy-kettő eltűnik, és amelyik ott marad, azokat tudod lútolni. De az, hogy mihez kapsz te lútot abból, az tök szerű, aminek nem látom értelmét, mert hogyha például mesterlövészből lövöldözök, akkor örülnék, hogyha mesterlövészes golyót kapnék vissza nagyobb százalékban, de ez, ahogy észrevettem, tök random, tehát hiába lőttem őket sok gánnal, kis vagy mesterlövéssel, teljesen mindegy, lehet, hogy gránátot kapok, de lehet, hogy semmit sem, szóval kicsit olyan érdekes a rendszer. Meg természetesen ugye négy fős lehet játszani online, azt hiszem helyi hálózat talán nincsen ha minden igaz. Viszont a, az, az, az szintén nem tetszik, hogy nem lehet kilistázni a szervereket az éppen játszó hanem vagy létrehozol egyet, vagy pedig quick matchbe bedob valahova. Hm. Jó, gondolom, mondjuk Friendhez, hogyha ismerősed játszik, akkor ahhoz biztos tudsz majd csatlakozni. Csatlakozni. is ilyen, Igen, csak ez ilyen furán néz ki. Tehát én azt hittem, hogy majd az lesz, hogy mondjuk beállítok kereső dolgokat, mert minden, és akkor nem egyszerre bedob, hanem látok egy listát, és akkor az alapján tudom kiválasztani, hogy hova akarok bemenni. Mondjuk ezt lesz számítva annyira tényleg nem rossz, csak ez egy ilyen abszolút egy fapados zombi írtás. Tehát, hogy semmi extra nincsen benne. Ja, játszanak egyébként sokan velem a múltiba. Hát én kétszer-háromszor uh, multisztam, mindig talált játékot, tehát hogy uh, olyan nem volt, hogy nem. Nagyjából ilyen 10-15-20 másodperc alatt. Csak annyi, hogy mondjuk olyan szobába dobott be, ahol egy ember volt, vagy olyan szobába dobott be, ahol kettő. Mm -hmm. És uh, úgy voltam vele, hogy akkor inkább hagyom. Mert hát, uh, nagyon sokan nem játszanak, valami 200 -as. De Hát azt gondoltam, hogy, azt gondoltam, hogy nem sokan, de mondom, mindig, mindig talált játékot. Hát úgy vagyok vele, hogy most még egyelőre nem multizom, hanem szólóba kinyomom az egészet, mindegyik pályát, hogy tudja, mi merre, meg a történetet jobban megismerjék, mi történet. Az enyhe úzás azért ennek nevezni, mert annyi, hogy hitle kezdi elveszíteni a háborút, ezért aktiválja a Z-tervet, és jönnek a zombik, még és ennyi van. a stori. Nagyon mély tűnik nekem? Így van, így van. Hát amennyire még a játék, annyira mély a stori is. Úgyhogy. De, de mondom, ilyen, ilyen lövöldözésnek haverokkal, nagyon jó, bár ezt annyira nem mondanám pozitívulnak, mert haverokkal még a legrosszabb játékok is sokkal jobbak. Mint egy, -e egy PVP PVP multisonban nem csak úgy tudom. Lehet, tényleg? Én ugye emlékszem, hogy régen azt játszottunk. Én most üzét találtam benne. Volt, volt hordamód, mondjuk ott nem tudom, hogy a hordába az PVP-nek tűnik-e, mert azt nem próbáltam. Ki meg van maga a, a story. Hát a hordamód elvileg az nem szokott PVP lenni, de jó, de úgy mondom, hogy nem tudom, ja, hogy nem, be, be tudsz izé, mondjuk a zombikról. a zombi részlet, játszottuk. Már lehet, hogy akkor nem Én ezt nem játszottuk, hanem valami másik sniper-ös. Igen, mert ebből több volt, mert uh -huh. ugye ez a harmadik, és akkor volt az első ketőt külön adták, és amúgy ezt nem értem, tehát, hogy van a Zombi Army Trilogy, amit meg tudsz venni. Uh -huh. Ahol van az első, második, harmadik epizód, és az elsőt és a másodikat, azt még külön is meg lehet venni. Ilyenkor leszokták venni a, a boltokból, a steam meg a más helyeken, de uh -huh. úgy lesz, itt valamiért. Hát valaki, csak azt kell. Igen, hát az az igazság, hogy tehát látszik a játékon, hogy azért az eredeti sniper elég sorozat, az szerintem jobb. Oké, hogy ez zombi is, meg más, de ott van fejlődésrendszer, nyitott pályák, minden itt ez egy cső, TPS túlélős cucc, amibe mondom, szinte semmi extra nincs, annyi, hogy itt is van ugye ez a, az X-ray-ken, hogyha telivel övödőket fejessen nagyon messziről, meg, meg, meg miha jönnek bosszok, meg a, meg a pályák, maguk azok nagyon hangulatosak, és nagyon jól hozzák ezt a horror feelinget, de ezen kívül, tehát, hogy ezt valaki 42 euróért megvegye, azt én nagyon nem ajánlom. nézegettem közben a korábbi zombi almi játékot, sehol sérül lenne benne egy pvp. Cs. Akkor lehet, hogy valami másik vagy másik hasonlóval. Ha pvp-zek, mert a franc se tudja, mivel játszok. <laughs> Ja, hát igen, ugye megvan neked a Prey, meg a Shadow form, meg minden is, akkor Apex legends meg megjátszol, meg a Dota-nagyat <gül> Dota. útszal. Ezen rögtön múltkor, hogy, hogy veszik ezeket a játékokat, és így mindig nyomunk valami free-to-play farmolós cuccot, hogy jöjj a <gül> Hát Tényleg a Preyben arra kivancsuk, mert ránéztél erre a, a, a VR-oszúszra, hogy az, az csak támogatás viár, nem? Tehát, hogyha mondjuk én abba be tudok csatlakozni, mint a ellenfél, vagy valami ilyesmi, abba, mint ahol te <gül> vagy... Az hogy van, nekem is kellene? Nem tudom igazából, mert az úgy van, hogy elindítottam azt a VR-os cuccot, ugye ez a... Ugye ja, mondom, hogy mirek a... melyik DLC-nek a... De ez, a ez magából a játékból az... indul, nem? Ja nem, ez külön van, most nézd. Külön, itthoz, a Type tényleg, aha, egy, ez ez külön A Type-on Hunter. Tényleg, ha ez egy külön játék. talapítható cucc. És az indítható VR-ban, viszont a külön poén az, hogy az első menüpont, ez a, ez a Type-on Hunter az nem játszható vr -ban. Hanem ott alatta van valami ízés. Akkor lehet, hogy szerintem nem sok köze van. Szerintem multiban nem lehet játszani, ez a type Hunter a multis rész. És ez valami... Ja, itt van, hogy hm. több játékos, igen. És itt viszont viszont ez, ez nem... Ja, itt csak az van hogy VR támogatás. Uh -huh. Tehát akkor ebben eredetileg nem is volt VR, most írják ki a ilyen 2019 uh -huh. elején. Ja. És még az a type nem is vágom, hogy jó pufának tűnik, és többnyire negatív, meg negatív, meg mit tudom, lehet, hogy senki nem játszik vele azért problémás, tehát ha akar valaki múltízni, akkor először a haverinek kell szólni, hogy játszunk már, <gül> vagy, vagy nem tudom, de egyébként ezt lehet játszani szingülben is. Ja, most de nézem, is tényleg, és, hogy a, és, és a, a, vr a VR az csak kiegészítés, vr. akkor nekem is működni ja. fog nem az egész vr be tolható. Megmondom, az első menüpont az a type Hunter, ez nem is játszható VR-ba. Szerintem ez a múlt is része neki. És az csak monitoros módban lehet játszani. Hát igen, itt a negatív hozzászólások azt mondják, hogy nem játszik vele senki, meg Dead Game, meg minden. De most lehet, hogy azért itt bevásároltak az emberek belőle, úgyhogy most biztos, hogy lesznek. Tehát meg is nézem, hogy külön rá lehet keresni, ez külön indítható játék Steam-en. Úgyhogy valószínű, hogy külön lehet megnézni, hogy mennyien játszanak vele. Most elég sokan behúzták, hogy valószínű, hogy egy ilyen fölfelé grafikon lesz. Hát igen, 0-1, 0-1, 0-1, aztán felment egészen 27-ig. <gül> az az még nem sok. Ja, hát most olyan 20 ember játszik vele. Úgyhogy aki szeretne játszani, az még most próbálja ki mellett megint. Ki fog halni hamarosan. Vagy csak tényleg havarokkal lesz érdemes játszani. Egy, csak picszes egyébként, hogy egy csomó ilyen játékot, multiplayer játékot, így fél megveszel, és hát nagyjából a haverokkal tudsz játszani, mert, mert annyi, annyi, a, annyi a player. De ezt még a jobbik eset, nem pedig az, hogy, hogy lelövik a szervereket, mert van olyan is. Tehát például a, én nekem mindig az evolved jut eszembe, hogy azt is méreg aztán ingyenes lett, aztán most meg sehol sincs szinte. Jó. Ja. Hát az jó, hogyha valahol úgy van megcsinálva az egész, hogy csak a matchmaking van szerverre kötve, és utána meg, meg ilyen host alapul az egész, tehát te egy játékot, rá ja, csatlakozni, igen. és akkor igazából ennyi, ennyi a múlti benne, mert akkor az, az ló megoldható, akár tíz év múlva is játszhatnak vele a játékosok. Persze. Kár, hogy egyébként a lowbreakers ezt nem csinálták meg így, mert ott azt, azt mondták, hogy oké, okay, akkor most ingyenes lesz kb. egy hónap, vagy kettő, és utána meg mindent, úgy tudom. Igen. Hát, hát azt ingyenesen kellett volna kiadni. De hát mindegy, ők tudják. Mert lehet, hogy majd néhány, hogy visszanézek ilyen döglött játékokban, hogy valahogy működésre lehet-e bírni. Például itt van a, a minimum, nem tudom, arra te emlékszel -e. Valamire emlik. Ott például úgy van megcsinálva, hogy ott ez a szerverkreálás van, hogy te tudsz csinálni egy szervert, és akkor külön IP címre rá IP már rácsattakozni, tehát hogy ott lehet, hogy a matchmaking szerver sincs semmi, csak a játék bele van építve, hogy van ilyen szerver kriens kapcsolat, hogy ha találsz pár embert, akinek ez megvan, akkor tudtok együtt játszani. Ja, de úgy van azt hiszem, ja nem, nem, ezt már meg se lehet venni Steam-en. Hm. Ezt a minimumot. Pedig annyira nem van a szinték, én szerettem. De hát én ilyen, ilyen múlt is rajongó vagyok. Mondhatni. Azokat a multikat élvezed igazán, amit szingülbe lehet játszani. <gül> nem mert ezt nem lehet szingülbe játszani, de én ezt körben, ezt nem élvezetem. <gül> jó, de van egy pár jó. Már még mindig, mindig már ilyen, hogy God of City Impostors embereket, bár azt amúgy is játszanak páron. Igen, csak az a baj, hogy TDM-be, tehát hogyha ha egy pár embert, akkor lehet játszani más játékmódot is, mert, mert amúgy csak TDM és ez egy idő után mulalmas. Meg az a jó, hogy az ingyenes, meg aránylag kicsit régebbi grafikája van, úgyhogy minden gépen elvászorog nagyjából. Jelenleg játszanak, a 12 Hát az, igen. Az nem az igazán sok. És akkor még a zombiárminál mondtad, a 200-at kevésnek. <gül> hát kevés. És akkor a Typhoon Hunter meg 1, 0, 1, Hát túl sok játék van, amivel lehet a játszani. Igen, mindenki Dota Ander Lords, ezért még épp ez is lezenni. beszélgettünk egyébként a Destiny 2-ről, hogy ez jön át Steam-re, és hogy na, ott végre láthatunk statisztikát, mert a ugye a Battle net nincs, a nincs jön, ilyen, hogy kiadja, hogy mennyi el játszanak képe játékkal. Igen, azt szóval szóval hogy ez a már érevevás lesz addigra, mert már aki akart, az kijátszotta ott, vagy megutálta ott. Tehát most nem hiszem, é, -hát szerintem nem érdekes hiszem. lesz, mert most lesz az, hogy free to play. Igaz, hogy már osztogatták ingyen, szóval nekem is ez a free to play, ez a... jó, hogy már osztogatták ingyen, annál mert nem olyan nagy szám, hogy free to play, Igen. mert aki Igen. már akarta, azt beszerezte, viszont lehet, és sokan arról itt lemaradtak. És most meg ha tényleg, most már innentől kezdve konstans ingyenes lesz, lehet, hogy csomóan be fognak ugrani most így hirtelen a játékba, és én nagyon durván megbúsztalódik a játékos bázis. Bár amúgy ez is nem egyébként nem. vannak mindig elég sokan, tehát ultiba is egész gyorsan talál mindig meccset. Kíváncsi leszek, meg hát az új DLC-re is kíváncsi leszek, vagy kiegészítőre inkább. Ja, az, az, az, ami már ilyen steam is. Igen, igen. tag hát, lesz benne tartalom dögivel. Viszont amit még mindig nem tudni, hogy a, a forsaken mi lesz. Mert azt ugye mondták, hogy a, az ingyenes verzióban benne lesz az első éves tartalom, tehát az alapjáték meg az összes DLC, mert a benne volt. Tehát az, az lesz az ingyenes csomag, ami már nem is olyan rossz. Szerintem. Tehát így, aki most akar beleugrani majd a szeptemberbe kezdődik, akkor jön át Steam-re. nem lesz rossz az ingyenes verzióval kezdeni, mert abból is lesz annyi kontent, hogy bőve megéri eldönteni, hogy akarja ő bele pénzt rakni a és megvenni a, a kiegészítőket. Viszont ugye a, a Forsaken, meg a ami jött, ez az annual Pass, ja azt lehetett még külön megvenni arra, nem igazán ír semmit a Steam, hogy azzal mi lesz. Tehát nyilván át tudsz migrálni mindent, tehát a karaktereid, a a meg minden progressz az megmarad, uh -huh. mert már tudom hogy migrálni az összes adatot a Steam-es verzióba. Valószínűleg a battlenet megel is fog akkor tűnni, gondolom, a játék. Viszont tényleg arról arról nincs semmi hír, hogy ezzel a forsaken nem mi van. Hogy ez meg, meg lehet -e majd venni valahol, meg most, most az is le van egyébként akciózva nagyon battleleten. Gondolom az Activision még úgy van vele, hogy Na, akkor még lehúzunk egy kis pénzt ebből amíg, de hát 10 yeah. <gül> valahány dollár vagy euró körül van. Bár lehet, hogy ez az annó állap, azt nem a Forsaken. Hát ezt meg is nézzük, mert parkot tintással belekukkantok. Külök akciózták. Ja, még kíváncsi leszek az új tartalomra is. Kicsit ilyen dárkosabb forrosabbnak tűnik, mint a, mint a jelenlegi content. Hát, hát, én nem ég... tudom, így, hogy ingyenes lesz SteamLine, így még lehet, hogy én is belenézek egy kicsit. Na, ez sír, király, majd játszunk együtt. Jó, mondjuk először fel kell húznod a karaktered. Pár hát, hónap alatt biztos megvan. Az <gül> élvezetes része amúgy. Tehát én neked, is neked, neked mindig jól megy ez a farmolás, dolog. tehát öcsívmenteket is kifarmolod meg minden szírszat. Hát a rutin meg az évek. <gül> az. <gül> Renézzük gyorsan a sokkal. Mi akciós. Uh, ja, majd következő kod. Ez is érdekes lesz. Ó. Oh. Forszékön komplét most 40 euró, a 100 helyett. Ez elég lájtos. Az Anuálpass, az van leakciózva, 35 euróról 15-re. Ja, ez már egész, egész egészséges. Jó, hát de az készülj fel rá, hogy ez tényleg a rohadtul farmolós játék. Nem adja könnyel a játék a szinteket. Illetve a Power level -t. A szinteket azt még igen, mert azt elég gyorsan ki tudod nyomni a játék elején. De hogy utána, ugye. Nekem ezzel, ezekkel tényleg az a, az a bajom, ezekkel a Luther shooterekkel hogy tényleg ugyanazt kapott, csak nagyobb számban ráírva. Hát ezzel nem csináltak a játékban, úgymond, marasok kontentet. Mert tehát tényleg ugyanazokat a cuccokat fogod kifarmolni, csak erre nem Ugyan, már nem is. Én, só, hogy mit tudom én? 715, hanem, hogy 718-as, az már húha. És ugyanaz a fegyver értett, ugyanazokkal a statokkal, csak... Ezt, ezt, ezt mindig utáltam a játékokban. Tehát hogy, én nekem például ezért tetszett a... Pedig az, az is ezt csinálja, a Borderlands, hogy ott is sok fegyver ugyanolyan, de ott legalább rengeteg különféle fegyver van. Így már, ami kinézetre is teljesen más, mert működésre is, is, is... van. van. Itt is van rengeteg fegyver, különösen ezek a, ezek a viszonylag ritkább fegyverek nagyon jó. Még, meg azért van bennük, de változatos bennük, bennük lövöldözni. Tehát a fegyverkezelést, tehát tényleg, hogyha ha nem lenne ilyen jó lövöldözni a, a Destiny 2 ott hagytam volna a francba. Már maga a maga, grihájtolás maga csak úgy elviselhető, hogyha amúgy lövöldözni meg marha jó benne. És ez nem rossz. Ja, hát ezt mindig mondták, hogy az a legjobb része. Mondjuk ezeket aki nagyon ezeket a grindolásokat, mert volt, volt ilyen emberek, akivel össze találkoztam a játékban, és ő mondta, hogy három karaktert felhúzott Maxra, mert ugye itt úgy van, hogy vannak a különböző kasztok, a Hunter, a Titán, meg a Varlok. És akkor ezeket külön tudod fejleszteni. Szóval, ha egyet felhúzol Maxra, még mindig csinálhatsz két másikat. Aztán hajrá! és hogy ő felhúzott konzolon hármat uh -huh. max és most csinálja a PC-n is. Tehát az, az, nem tudod, én egyet nem tudok felhúzni Max-ra, nemhogy hármat. Úgy tudom, úgy vesz ez az átlag Destiny player az, aki, aki megveszél a játékot és látja, hogy még nem is jó, de beleüli az órát, mert hogy legyen értelme, hogy megvette. Uh -huh. Ez, ez meg... az, az, az, az átlag Destiny. Ezért én... lesz az, hogy a Destiny-ben mindig lesznek játékosok. Az egybe is, szerintem meg a kettőbe is. Jó. Ja. Én meg nem vagyok mindig az a célirányos játékos, hanem itt szeretek benne. Most akkor megyek multizni, meg ezt, meg azt. Ja, Szerencsére ja. mindenhol lehet kapni azért cuccokat. De, hogyha tényleg össze akarsz mindent szedni, akkor nagyon figyelni kell, hogy mit miért kapsz, meg hogy mikor. megcsinálni mindig a napi küldetéseket, azt, úgy nem ártana, meg a hetiket, és azt így nem nagyon szoktam figyeljen, Olyan az ép kedvem, vagy, vagy amit épp csinálunk, vagy itt nagyon sok fegyvert meg lehet úgy szerezni, hogy ilyen, hát kb. questline-okkal. Elmész valahova, ott kinyitsz valamit, ott elrohansz amoda, ott is kinyitsz egy valamit, aztán megölsz valamiből valamennyit, és akkor az a dobnak valamit, azt elviszed a valakihez. Ez eddig, ahogy, ahogy elmondta, tiszta Warframe. <gül> hát igen, olyan sem egyébként. Mert ott is már, tehát a Warframe-be is emlékszem, úgy, ke, úgy ültem lejátszani, hogy már az agyaba meg volt, hogy most ide megyek, akkor, hogyha itt meg volt, akkor ezt összeszedem, akkor azt kiformulom, hogy le tudjam gyártani, az akkor három nap, amik három napig azt összerakom, akkor addig elmegyek ide, megcsinálom ezt a küldetést, akkor elmegyek oda, úgyhogy ez tiszta Warframe. Ja, mondjuk itt nem ezzel vannak belesítva a dolgok, hogy mit te három napig tart valamit összekraftolni, vagy hát tényleg az van, hogy limitált mennyiségű olyan lootot kapsz, ami növeli a póveredet. Uh -huh. Ezt tudod följebb tolni. Lényegében a játékban, és akkor ezek csak ilyen power meg amik ritkán esnek ilyen, ilyen lootokból tudod fölhúzni, mert amúgy meg szemetet kapsz, illetve ugyanazokat a fegyvereket csak megcsinálták azt, mondjuk, hogy kiadták a Destinit, akkor a fegyvereken a statok azok be voltak lőve. Tehát mindegyik ugyanazt tudta mindegyik fegyver, hogyha kaptál egy csak mondtam, hogy a szám volt más rajta. Most viszont megcsinálták, hogy, hogy a perkek azok tök mások rajta. Tehát máshogy működik egy adott fegyver, mert randomizáltak rajta a perkek. Ezt már így kell fennem, eredetileg is. Elvileg hiszem az egybe így volt, bár azzal nem játszottam, azt csak hallottam így, vagy hallomásból. Mondjuk nekem ez annyira nem tetszik, mert én egy gyűjtögető vagyok. Most is tele van 500 itemmel a azért. A... <síns> mert van pakolva minden mert én így nem, nem tudom eldönteni, hogy most nekem melyik, kell jobban a fegyvernél, mert tudod, így szeret az ember változásra játszani, meg a, az armorokat is cserélgetett, mert az egyik armor azt adja, hogy mit tudom én, több, több hand cannonhoz lőszer több esik, a másik az inkább a, a, shotgun, a shotgun preferálja szóval érted, most ezekre így nehéz úgy belőni, hogy azt mondta, hogy akkor jó, ez jó lesz, és akkor utána, mert ha sót akarsz játszani, akkor nyilván egy másik armor, hogyha maximalista vagy, akkor jobb lenne. Én mondjuk, nem vagyok az, úgyhogy én nem szoktam így cserélgetni ezeket. De így, így egy vagyok, és is és Sosetom mit törőjek ki. Aztán ott gyűrik a lút, amit már nem akarok átnézni, mert már annyi van. Végül majd rólad is csinálnak, ezért ilyen Dokumentumot a gyűjtögető, vagy csak te nem a házbi gyűjtögetsz hanem a DSTI kettő. Egyébként, én nem is tudom, hogy ezt miért nem gyógyítják így az ilyen kényszeres gyűjtögetőket, Tudod, akik a szemetet is, nem tudják ki, mert azt is elteszik, és akkor lényegében már egy nagy szemétkucban élnek, ahol még a, nem tudom, a tavaly megmaradt csirkecsont is ott rohadt az alján, mert hogy képtelenek voltak azt is kidobni. Nem, neki azt kéne csinálni, hogy ott kidobni mindent, leütni egy gépen, és azt mondom, hogy itt van ez a ki ebbe belevélheted az életedet is, hogy gyűjtöges és nem ártasz magadnak nagyon, mert csak mentál. Hát lehet, hogy nem érdekli a játék. Nem érdekel, de a gyűjtögetés megfogja. Egy az csomó... azt mondjuk lehet, igen. Tehát, ha egyszer így ráérsz arra, hogy ú, milyen az dolgokat lehet itt gyűjtögetni, azért, mit tudom én, egy legendari, nem tudom milyen fegyver, azért mennyit mint egy csirkecsont. <gül> és azért, <gül> na, jó, mondjuk azért valamilyen szinten érdekelnie kell a, a játékot, mert úgy a shooterekre Nincs új rákadtam volt, de biztos lehetne csinálni olyan játékot, ami kifejezetten az ilyen embereknek lenne, hogy nem sút el, hanem tényleg csak arról szól, hogy gyűjtöket. Ja, gyűjtegetsz igen. Tehát nem is kártyajáték, csak nem, csak te gyűjtesz valamit, és akkor akkor az ott van, és akkor györülsz. Mert azért mégis jobb ezeket virtuálisan gyűjteni, mint egy házat. Meg tehát van, aki annyira kényszeres gyűjtökető, hogy raktárt bérel a szemetének, igen, ami azért mert tényleg dúró. Hát a, aki senki semmit se dob ki, persze. Úgyhogy minden mindennek van helye, mert ki tudja még később, még mire lesz szüksége. Ja, mondjuk ezeket a, ezek a játékok ki is használják egy kicsit, az emberi ilyen gyűjtegetős típus, tehát valamilyen szinten hát meg ezek a lootboxok -ok is állandóan beszélünk olyan csajáték, függőség, belegágyat, jó. Meg a DLC-t, meg az ilyen ö, agyon darabolt tartalmak, hogy ez a mindent, mindent akarsz tudni a játékról, ha bele ha belevont, tehát hogyha nem akarsz kimaradni egy darab storyból sem, egy pici történetből sem, és akkor, hogyha van hozzá 60 DLC, akkor bizony meg kell venned az összeset, hogyha nem akarsz lemaradni. Róla. Mondjuk a Destiny 2-nek azért elég mély a világa. Tehát, hogyha valaki beleássa magát, hogy mi, miért, merre, hány méter, és nem csak azzal, hogy akkor bemegy minden nap és lövöldöz ész nélkül, akkor ott azért elég nagy story bontakozik ki. A játékban is lehet gyűjteni mindenféle órokat, könyveket, és akkor olvasgathatod, ha van kedved meg ilyen Youtube csatornák szólnak arról, hogy akkor elmesődik az egész játéknak a történelmét, meg hogy mihogy alakult benne. Ez, Ez jó, hogyha itt van talán, igen. Építettek egy ilyen woff világot, ami most lehet, hogy nem annyira nem tudom, régi, vagy még mondjuk játék során, hogyha te ezekre nem figyelsz, akkor rohadtul lemaradsz mindenről. A azért ott egy kicsit jobban jobban tólja a dolgokat neked talán, ott élőbb, élőbb az egész világ körülötted. itt kb. de ezt kettő úgy működnek a bolygók, hogy leszállsz rá, mert csinálni kell valamit, odamész, azt csinálod. Tehát így nem ja. történik körülötted úgymond olyan dolog, amire azt mondanád, hogy na, az, az most akkor valami, valami olyan történés. Hát jó, de mondjuk a. valakinek elventek, de azok olyanok, hogy azt, mit hogy megcsinálod naponta húszszar, és akkor az ugyanaz így motorikusan ismételgetve, kb ami egy kicsit tulajdonos. viszont azért ezeknél a játékoknál, hogy most már ennyi év után Destiny 2 tettek rohadt sok tartalmat. Ugye az antemnél van az, hogy az arra paraszkodnak, hogy amúgy nem túl jó a játék, de hogy a legnagyobb probléma vele, hogy a tartalom az rohadt kevés benne. És szerintem az Anthem rajongók, már ha még akad ilyen, azok, azok nagyon örülnének, hogyha annyi tartalmat beletolnának végül az EA, az Anthem, mint amennyit a Destiny kettő kapott, meg még kap a jövőben talán csak Mondjuk most itt az előzőnél, a WoW meg a Destiny hasonlításnál, az azért nem annyira jó, mert ugye a WoW az teljesen nem mofp Tehát, Tehát ez egy nagyobb világ, sokkal nagyobb világ, sokkal több lehetőséggel azért, hogyha. hát most, hogy a destiny annak idején szerették MOFP-esnek hívni, de azért ez nagyon van hozzá. A hogy négy fő squadokkal ugrálsz, ugrálsz. Jó, mert egyedül is, és akkor összefutsz emberkékkel. Tehát lényegében ugyanúgy működik, mint egy WoW. én vannak. Igen, kicsiben. Tehát az egy kicsit csalóka, hogy te leszállsz egy bolygóra, amin akkor a területet járhatsz be, mint egy zsebkendő, Tehát hogy körülbelül az van. <hül> és ez a nagyon szomorú ebben az egészben, hogy, hogy marha szívesen bejárnád az egész, a játékban az egész világát. Tehát, néha lenézel helyekre, amik így hú, ott mi lehet, és ilyen mint a Skyrim, meg hasonlók azokban, oda nézel, hogy hú, mi lehet, és oda mész. És oda mész hogy hú, ott mi lehet, és aztán belegondolsz, hogy ott semmi nincs, mert nem csinálták <gül> meg a fejlesztők, mert ott az csak egy, egy messzi textúra nem tudom bármi. És akkor ennyi. De, De. amit viszont bejátsz, az, az elég jól néz ki. Ugye grafikai, elég jól ott van a játék, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, hogy ki jön a free-to-play verzió. Ja. És akkor remélem, majd te is ott leszel, aztán majd nyomjuk a PVP-t is, meg Payton-t. Majd ráézni akkor. Nekem a PVP az tetszik benne, az elég jó lett. El lehet fel És is mindig vannak ilyen események, ilyen eventek. Lehet farmolni a Mi farmolivalót. A mindent. Ez, ez a jó, Bármi, bármire kattintasz, bárhova mész, hogy valamit mindig farmolni fogsz. Tehát, ja. hogy olyat nem csinálsz, ami neked nem jó. Kapsz valami szemetet. Igen, bezúszhat. Mutkor érze hogy nekem ilyen. desztze úgy működik kávé, hogy mindenért kapsz valami kis bizbast. Meg van olyan, amit bizbast, csak gyűjtögetni tudsz. Tehát nem is az van, hogy le kell lőnöd valakit, és akkor az dolyért, hanem csak olemész, az is És minden bolygón van ilyen más ilyen bizbasz, amik hát megcsinálták, hogy korábban az volt, hogy be tudtad váltani ilyen gramokra, ami az adott területen lévő fegyverekből ad egy random darabot, vagy páncélból, tehát valami felszerelésből kapsz egy randomot. Viszont most megcsinálták azt is, hogy már a fegyverfejlesztéshez is kellenek ezek. Hát korábban az volt, hogy en, hogy, hogy na, ja, milyen hívják itt? Glimmer. Tehát a Glimmer az, az a pénz itt a játékban, amit mindenhol kapsz. Kb. pisztollőésenként egy... Már megölsz valamit, akkor is kapsz Glimmert. És abból lett fejleszteni a fegyvereket. Aztán bejött egy update, azt még a forszéken előtt amikor megcsinálták azt, hogy egy csomó nyersanyag kell a, a fegyverek fejlesztéséhez. És akkor vagy elmész, mit tudom, van egy Spider nevű csók, annál lehet venni ilyeneket, vagy mész, és akkor bűtögeted ad az adott bolygón, csinálod az ottani feladatokat, és akkor így kényszerít kb. rá a játék, hogy farma is, ahol már annyit farmoltál, hogy vagy unod. <gül> mint a húzat. <gül> Nagyon na, tiszta Wolfram. Így oldották meg. Tiszta Wolfram. ez az... már... Egy pár, pár óra után már így, ah, oh, Istenem, tehát ez a, amikor már muszájból mész, az, az, az, az már annyira nem jó. És ott is lehet minden gyűjtögetni a pályán, akkor ölöd az ellenfeleket abból minden gyártás, úgyhogy... bár ott ugye kicsit más, hogy megy ott, nem ládákat nyitogatsz, hanem ott konkrétan még gyártani is kell, tehát ott még inkább húzza az idődet a, a játék, mint itt. É én ezt egyébként úgy oldom meg, hogy ne úgyjam halára benne magam, hogy egy időre így ott hagyom a játékot, nem játszok vele és akkor valamikor visszahívnak, hogy akkor játszunk már egy kicsit, és akkor mindig ilyen tök jól el vagyok vele, mert amúgy meg a játék így élvezhető, csak ah. akkor a dózis van, hogy már, tudom én, Tehát, mondjuk, hogy ki akarsz farmolni, akkor kell, kell csinálni, úgyhogy hát meg kell találni az egy ilyen súlyt, hogy ne und meg. <hums> ja. Én lehet, hogy azért nem tudok játszani normálisan single player játékokat, mert elkezdek vele játszani, és manapság az összes single player játék úgy néz ki, hogy hogy játszol vele egy-két órát, és utána nem kapsz semmi újdonságot. Tehát nem visz tovább az újdonság varázsa, úgymond, hanem ugyanazt kell csinálni. Maximus sztori az halad valahova, ami hát lássuk, a videójátékoknál elég ritkán érdekes. Hát azért sokszor van jó sztori. Szerintem. Most mindjárt játékoknál nem annyira. Most én erre a prej leszek kíváncsi, mert itt nagyon érdekesnek tűnik a sztori, meg ez az egész ilyen system szerű valami. Kérlek kíváncsi hát, mondja. Én ennek lesz. a Preynek nem is értettem, hogy miért nevezték Preynek. Mert hogy az előző Prey, ami már marha régi játék, ahhoz nem sok köze van. Ha jól látom. Jó, hát lehet, hogy később majd lesznek áthallások, amiket mondjuk spoilerrel nem lehetett. Meg amúgy azt hallottam, hogy eredetileg más lett volna, meg a, a Prey 2-ről is hallottam, hogy ilyen volt a lelövés előtt, hogy az is valami ilyesmi lett volna, csak azért több ilyen indiános dologgal. Én örülök, hogy azt elengedték, mert, mert tök érdekes ez az indiános szál az űrben, az első részben, az első prejben, de az is már nekem egy idő után ilyen nevetséges volt inkább. Ja, nem tudom, az érjénekhez nem passzolnak az indiánok szerintem Az első, Nem tudom, az első rész nem volt olyan rossz, amúgy nekem tetszett. Főleg ezzel a ezekkel a képességekkel, hogy az indián test, tehát ki tudtál lépni így a Igen, testedből, ugye. és akkor tudtál dolgokat csinálni, meg hogy össze-vissza tudtál forogni igazából a, a térben, tehát hogy nem mindig a felfele volt a lefele, meg, tehát nem mindig a felfele volt a felfele és a lefele a lefele, hanem hogy megkeverték benne. Az nekem is tetszett. Még azt pont nem tetszett, hogy ez mindig csak kijelölt helyeken lehetett. Tehát, hogy csak bizonyos helyeken tudtál felmenni a plaforra, vagy a falra, ami tök jól nézhet ki, mert ugye az ellenfeled, és utána az még a gravitációnak megfelelően esett le, vagy esett fel, vagy eset feléd. És ez tök ki hogy hogyha ezt mindig lehetne használni. Hát sajnos. Jó, hát ez akkoriban még ezt nem lehetett volna megoldani nagyon. Szerintem. Kú, baszki. Most ezt jutott egy játék. De nem mit eszembe a címe? Abból volt ez nagyon jó megcsinálva. Vagy valami éljenek betámadták a földet. Nem az az Invasion? Nem. A falon is tudtál menni, meg minden, és akkor ott... De az nem, is. Minden, nem Invasion volt a címe. Nem. De volt egy esmi. Csak azért, most nekem az, az ugrodba hirtelen. Valami Inver, Inver... Nem tudom, hogy a keres... Ja, várjál, akkor lehet, hogy én mondtam rosszul Nem inversion, vagy valami esmi? Én is arra emlékszem, de arra nekem valami más dobott ki most a Steam. Fú, várjál nekem, abból van. Mi volt annak a címete a jó ég? Elég ez volt az szerintem, ez a Gears of -szerű valami csak. Aha, igen, igen, de nem Inversion volt a neve. Egy igen? ez tudtam, menni a falon, meg minden. Tényleg Inversion volt. Valit nekem ez, egy... ez jó nagyot bukott. Pedig szerintem nem volt rossz játék. Nekem kifejezetten tetszett. Hány olyan játék valami, neked kifejezett és akkor át bukik, mint a ház valami, nem pár... találom én ezt most nem Menjük meg fönnassza. Igen, volt, de talán lehet, hogy le is vették. Ja, de nekem megvan. Át, akkor te még beúsztod korábbra. Aha, ez a tétel a te régiódban jelenleg nem elérhető. Ja, akkor lehet, hogy csak régió zárat kapott, vagy arami és szépen. Nekem ebből van valami verzióm, amit csak külföldön lehet aktiválni. Hát ez jó. Ennek még a <gül> storia is úgy el, elment egynek. Nem volt túl mély. Volt benne egy csavar, amire mindenki azt mondta, mekkora fasság. Szerintem agyarán nem volt gáz. Na és ebbe volt az, hogy itt is a fel meg a le az elég sűrűn változott, mert ide oda lehetett ugrálni a különböző még az a játék tetszett, ez, ez jó volt. Volt egy része, ahol null gravitációval kellett levődözni. Hát igen, gírzoff na gírzoff volt, de nagyon jó fél, ami működik, tehát jól benne levődözni. Hát hogy ezt egyszer fel kéne tenni, aztán végignyomni még egyszer, tudod, így Steamen. Egy streamen. Na. Ja, igen, megnézd. Olyan megvenni, mert úgy lehet normális úton. Vagy hát gondolom, még egy-két oldalon még biztos meg lehet venni ilyen. Grim and gaming, vagy ilyesmi. Há igen, igen, igen, igen. igen, akkor is biztos, szem. hogy fent van. Ugye le is keresek, hogy van -e egyáltalán még megbehető verzió, meg van-e ára, arra vagyok kíváncsi. Ez most ilyen oknyomozósz, ez podcast és nem, nem rottik kollégánk, kiderítette, hogy az Inversion című játék megvehető még, Hozzá két és fél euróért találtam kulcsot a, mindjárt mondom, melyik oldalon, Gaming Dragons ott van két és fél euróért. Nem sose hallottam erről az oldalról. De g en is van tízért. Na hát. egy. Bár így, hogy régió záras, nem tudom, hogy ez most, az aktiválható-e a Steven. Mert nekem is van egy olyan kulcsom, amit nem is tudom egyébként az a kulcs, az hogy, hogy lett nekem meg. Lehet, megvettem azt a kulcsot. Elviszom, hogy Amazonon vettem egy kulcsot hozzá, amit próbáltam aktiválni, és írta, hogy bocs, de ezt ebben a régióban nem lehet. Aztán utána később meg lett talán valahogy más, hogy Hát lehet, hogy valami ham bőbe pakolták egyszer. É, én már nem is emlékszem, de jó régi játék, az biztos. Ja, ne ja. egynek nem volt rossz. Jó, gívzeket is végig kéne játszani, mert megvan a remaster, de itt még jó volt korábban, még emlékszem podcastben, mondtátok csiga ezzel, hogy de hát ez megjelent. De hát én még nem tudok róla, én ja, én hát igen, igen, igen, igen, nem Igen, tudom. Hogy emlékszem? Az... Még még igen, igen, igen. Emlékeztetek, vagy is találta, már még volt. Nem tudom, három-négy hónapja körülbelül. Igen, azt még nem játszotta a végig, pedig nem mondod nem tudom, valahogy hát, kicsit fapados már a gameplay annál a játéknál, és aztán így elveszettem az érdeklődésemet. Meg van a GIX4 is. Azt is valamiért már marhaolcsón osztogatták mindenhol. Gondolom akkor a nagy siker nem lett. Hát nem nagyon. Igen, és ezért... hogy nem lett rossz a játék, csak marha rövid. Ami nekem külön jó, mert legalább nem tudom, nem tudom akkor megunni. É, <laughs> De, nem lesz időd rá. Nem lesz idő megmondni, így játszani. Ja. Viszont, ha már időről van szó, lehet, hogy le is járt az időnk meg. Meg nem volt sok témánk, úgyhogy... Uh, és azokat szóval jó, ki is beszéltük. Azokat ki kibeszéltük, és ahhoz képest egész sok lett a, a műsor idő. Elnézést kérünk azoktól, akiknek már megszokott uh, időben szükségük van a podcastre, hogy most megint csúsztunk egy kicsit. De hát... Nem, tudom, nem is tudunk hibáztatni senkit, mert csak én lehetünk róla. I így van, de úgy lehet, hogy majd nyáron ilyen még lesz, hogy, hogy ebbe az Zuborka szezonban semmi olyan nincs, amiről úgy komolyabban lehet beszélni, és... Bár mondjuk most de. lesznek új játékok, úgyhogy majd, hogyha azokat kipróbáljuk azért majd tudunk beszámolókat adni, de hogyha Igen. nem történik sok minden... Egy be... Lesz egy ilyen backlog jellegű adás. <laughs> Mit lehetne belőle csinálni egy, egy 50-100 darabot szerintem egy más után lehetne. Az biztos. Az biztos. Simán meg lehetne tölteni. Én most streameket tervezek így, hogy előveszek olyan játékot, amivel, tehát amit megvettem, hogy hű, de jó lesz majd egyszer játszani, és remélem a majd egyszer az most, most van. És akkor így előveszem, tudod, hogy akkor. De, de akkor, akkor törőd, leülök, és, és de, de, de, de ez kiegészítő a főzé Egészítő ja, Kiegészítő értem. tevékenység nem helyettes bár... már, már. Már keresed a kifogásokat. De annyi játék <gül> hogy pont erről beszélgetünk, ha, ha full time streamer lennék, sem tudnék ennyit játszani, mint amennyi játék már összegyűlt így az ember Steam könyvtárában. Hát igen, és, és egyre csak több, és több lesz. És még ha csak a jó játékokról beszélünk, mi akkor sincs annyi idő. Pedig biztos, hogy lapul pár ilyen gyöngyszem az én Steam könyvtáromban is, ami sose játszottam vele, nem is tudok róla, hogy jó játék, de amúgy, ha feltelepíteném és játszanék valakkor, akkor kiderülne, hogy ez egy jó játék. Meg biztos nagyon sok olyan van, amiről kiderülne, hogy az egy szar játék, a feltelepíteném. Abból szerintem több van. De kell csinálni egy ilyen videósorozatot, hogy Rattyi vagy? Jó? <gül> Tudom, ilyen, és ilyen tök is jelentenekben, csak így védelőszerűen, <gül> tekergeted a steam Itt van el, el, szóval. itt a méltán híres mit rütyütjük kettő deluxe edition is remastered HD plus minden dlc vel <gül> senki nem maradt róla. Nézzük le, meg, le, mi az, az évben jobb játéka. <gül> <gül> ja, de melyik évét tudod, mikor jelent az... Na ja, <gül> mindegy. Esetleg témákat várunk továbbra, is ha valamiről beszéljünk, mert egyébként nem tudom, ez a híres dolog. Jó, tehát ha nem hírekről beszélünk, akkor miről? Jó, mondjuk pufázni, ezt tudok én Persze. Hát mégiscsak az aktuális szoktuk így kibeszélni, meg... Hát mi nekünk aktuális amúgy, mert a... Meg ami minket érdekel. Na most a prej az nem most jelent meg, hanem két éve, tehát... Ugye, hát úgy kéne ezeket az adásokat fölvenni, hogy egy időgéppel a <gül> pre megjelenésére, hogy aktuálisak legyünk. Jó, de hogy lehet, hogyha megjelenésre visszaküldjük, akkor se volna aktuálisak, mert, mert azóta már működik PC-m, mert emlékszem, amikor megjelent, akkor mindenki szintén. De mi is játszottunk vele. Hogy mennyire van mennyire szar volt az egész. Hogyha nekem valami Ezért jó egyébként így akcióban megvenni a játékokat? addig addigra már meg is csináljuk. Igen. Na jó van, szerintem akkor zárjuk le a mai adást. Én, én a mondó vagyok. Én, volt minden. Volt minden is. Úgyhogy további jó ajándot mindenkinek, meg ilyen strandolást, meg fesztiválozást, meg. Csupán dologról beszélek, amit én nem szoktam csinálni, de ez mind, mind mindenkinek jót. <gül> jó időbe, tűnés kifele, rossz időbe, időbe. meg tűnés a gép elé, aztán. El, én, én, én mindig képelőtt. Én, én nem szelektálok. Én nem, nem, nem csinálok ilyet. Ott, ott mindig eső az idő. Tehát a, ma is, amikor az elején mondtad, hogy jó idő van, csak hazudtál. Tudtam, hogy jó idő van, mert van ablak. Ja. <gül> Na jó, nem voltam ki, nem sokat. De voltam. Szerintem köszönjünk el, mert én már csak mélyebbre fog sírni. <gül> Úgyhogy további jó mindent mindenkinek, és sziasztok. Sziasztok.